Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úrcska Nem meg. Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem Nem Visszaszámolok Száz Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil 9800 És interneten Vigyázzatok a strázsán! Csillag az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekevertem. összekeverte, Búcsúztató őszi emlékei a hajnali párás díszkócos táncitelmen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Kapaszkodva, súdd meg nekem, miért így legyen a hosszú útra, újra meg újra, miért jössz velem, nem kérdezem, persze, hogy nem kérdezem, bárhol ész is, a nagy világban, de magad, ott vagy szabad! Az igazi rapság, a hontalanság, hát nem kérdezem... Mikrofon próba, 1 2 1 2 1 2 3. Nem kérdezem... Ma a 2017. december 5-e kedven és 6 perccel múlott reggel 7 óra. Önök a Kéfe Jancsit hallgatják, melynek számtalan alcíméből az egyik azt hirdeti, hogy benne van mindaz, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János 14 év aluliaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsorában. Nemrég egy okvetetlenke a Facebookon azon élszelődött, teljesen nemtelenül, hogy aki fáradt, és reggel arra hivatkozik, hogy milyen fáradt, az ne készít semmi sort. Lehet szegény, lényegtelen... Ma reggel, 7 óra után, 7 percen szeretném elmondani neki és önöknek, hogy én műve fáradok el. Senki nem vagy, nincs már helyed, nincs életed, jött mentlet a mélyegen tulajdonképpen elmesélhetném a tegnapi napomat vagy a tegnap előtt itt. amikor engem a szüleim felneveltek így befejezött időben ha van ilyen akkor egy olyan világban neveltek és úgy neveltek ahogy ők azt jónak gondolták és vélték nem kérték ki a véleményemet. Másfelől arra is minimális figyelmet szenteltek, hogy az, amit ők csináltak, szerintem maximális jó akaratból az, hogy hatott rám. És szerintem ennek a másodiknak a jelentősége, mert hogy jót akartak, az nem bitás, vagy bitán felüli, és ezzel szerintem nagyon sokan így vannak még. A második dolognak van inkább jelentősége annak, hogy miközben az ember jót akar, ha egyébként tényleg jót akar, akkor figyeli -e azt, hogy az a jó akarása, amit ő kifejt, milyen hatást gyakorol azon a tárgyon és személyen, aminek ő a javát akarja. Nem arról van egyébként szó, hogy érted, haragszom nem ellenet, hanem hogy jól ápolja a növényét. Úgy ápolja a növényét, ahogy, anna, a, ahogy azt az a növény igényli, beleértve. hogy a növény azért jó és rossz példa megfelelő rész aláhúzandó, mert a növény nem beszél. Egy gyerek beszél, de amikor visszajelzést ad a szüleinek arról, amit ő tapasztal a világban, beleértve a szülei nevelését, akkor az a kognitív szférában, egy tízes skálán hármasra van megforgatva. Egész egyszer a kognitív szférának a kialakulatlansága okán, illetőleg kialakult mi voltán, de abból adódóan, hogy egy gyerek nem filozófus. Filozófusra az élet tesz bennünket, már nagyjából a kamaszkorunk után. Maga a filozófia egyébként semmi más, mint a helykeresésünk a része. Akkor is, ha akarjuk, akkor is, ha nem. Én a szüleim következtében lettem nagyon aktív helykereső, mert a szüleim kerestek és találtak nekem egy helyet a világban, ami nekem nem tetszett, de ezt nem mertem megmondani nekik, magamnak is nehezen vallottam be. Aztán az lett az egészből, hogy valójában semmi se tetszett, mert mindenről azt gondoltam, hogy annál jobb, vagy van olyan, ami ha nem is jobb, de... És így aztán újra és újra felkeltem, útnak eredtem, és kerestem valami helyet. Ahol aztán megint megálltam, és aztán megint azt mondtam, hogy ez se az igazi, megyek tovább. Aztán ennek a helykeresésnek lettem a lantosa, mint egy ilyen tinóti lantos sebestyény. Meséltem róla, és a mesém közben azt tapasztaltam, hogy ez bizonyos mértékig embereket leköt. Ez nem felnőtt koromban történt, ez gyerekkoromban történt, erről még sosem meséltem önöknek, de nem is kérdezték. És nem is feltétlenül gyerekközösségnek meséltem, hanem magomban beszéltem, és tegye fel a kérdés, hogy ki az, aki gyerekkorában nem beszélt magában, de ki az, aki adott esetben felnőtt korában nem beszélget magában hozzátéve? hogy a magunkban beszélés az nem feltétlenül történik hangos módon, tehát úgy, hogy az villamoson, vagy az utcán bárki más hallja, és mindjárt azt, hogy ez az illetű őrült, hiszen kibeszél magában, teszem hozzá mindenki. Hanem ez a párbeszéd, amit folytatunk, ez, ez magunkban zajlik hangtalanul. Ahogy gondolkodunk, és ahogy nem verbalizáljuk az összes gondolatunkat, mert egyébként, ha az összes gondolatunkat verbalizálnánk, akkor nem beszélnék, mert annyi minden akarnak kijönni a szánkon, ami egyszerre lehetetlen. Gulyás Dóra, ha így hívják, hát én abban fáradok el, hogy ezt a helykeresést, ezt fölül is magasizzással végzem. A hogy egyébként azt jelenti, nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, hogy érzelmileg átéltem. Tehát miközben látszólag értelmes vagy értelmetlen mondatokat mondok, ezt önök tudják eldönteni, nem én. Én legfeljebb reménykedem, hogy nem értelmetlenek azok a mondatok, amelyeket mondok, ezek valami egészen magas hűfokon megalkotott mondatok, akkor is egyébként, hogyha így beszélek, és nem úgy, ahogy a kereskedelmi rádiókban, Szokás Boros Lajostól, Bocskor Gáboranál, Csevestjén Ebben fáradok el. És abban is elfáradok, hogy miközben ezeket a dolgokat mesélem, mennyire találok megértésre, és mennyire találok nem megértésre, mert önmagában a meg nem értés az nem baj. Az a baj, hogyha a meg nem értés valamiféle rossz indulattal párosul, és én mást, vagy más engem akadályoz abban a helykeresésben, amelyről az életünk szól. Tudja, Gulyás Dóra, és az összes facebookozó, ez, a, ez az, amit önök nem értenek, és azért nem értenek, mert azt a párbeszédet, amit a műsorom kapcsán folytatnak, azt nem velem folytatják, hanem egymás között azokkal, akik nem értik ezt. Valahogy zavarja őket az, amit én mondok, vagy zömében zavarja őket, és egymás között kuckóznak össze annak érdekében, hogy valamiféle <síns> ellenhat testet állítsanak fel velem szemben, mint hogyha én valami károkozó lennék, aki kárt akar okozni bennük, vagy a környezetükben, hol csak leadok jeleket a saját helykeresésem közben lényeges és lényegteleneket, talán csak lényegteleneket, mint egy autó, amely olyan magas elektronikával rendelkezik, amely a környezetében lévő autókról ad le jelet a sofőrnek annak érdekében, hogy el tudjon igazodni a forgalomban, hogy tudja, előtte, mögötte is vannak, és mellette is, az úgynevezett holtérben, ahova nem lát be. Ebben fáradok el. Abban fáradok el, hogy ezt nap, mint nap megszüljem, abban fáradok el, hogy ezt nap, mint nap átadjam önöknek, függetlenül attól, hogy önök ez iránt mennyire érdeklődnek kinyitni egy pékboltot, amelyben pégsütemények vannak, és onnan alapvetően akkor viszik el a péksüteményeket, amikor én nem vagyok ott, mert amikor elmegyek a pult mögé, akkor hirtelen kiderül, hogy azért van érdeklődés. Visszajövök, akkor megint nem találok vevőt. Pedig a vevők ugye nem abból látszanak, hogy betelefonálnak, hanem a vevők abból látszanak, hogy elviszik a pégsüteményt. Hülye példa, tudom. Mányire tell lett. Ez az, amiben elfáradok. Alapvetően abban, ezt korábban turbóhatásnak neveztem, de a turbóhatás, mintha eltűnt volna. De a magas hőfok az nem tűnt el. Tehát ahogy a, a, az acélt megedzik, ahhoz, ahhoz fel kell hevíteni. Mert hidegen törik. Folyamatosan naponta mindent felhevíteni annak érdekében, hogy alakítható legyen, vagy egyáltalán az alakíthatóságáról lehessen beszélni, abban én elfáradok. Keveset alszom, mert este is foglalkoztat, és ezt egyébként nem csak azért osztottam meg önökkel, mert ugye eszembe jutott, hanem azért is, mert ugye egy még hevesebb periódus vár ránk április 8 ig miközben április 8-a semmilyen vonatkozásban nem egy kulcsdátum. Április 8-a nagyjából annyiban fontos, és azért ez nem lényegtelen, hogy hogyan folytatódik az életünk. Én arra, ami most van, nem adtam voksot. Ha nem szavaztam, akkor se erre adtam voksot. És ha netán véletlenül a Fideszre szavaztam volna, akkor se erre adtam voksot. Hogy mire adnék voksot, könnyebben meg tudom mondani, hogy mire nem, mint az, hogy mire igen. Hogy ez vajon Norvégiában is így lenne, nem tudom, nem születtem Norvégnak. A honpolával a hétvégén voltunk a, a Ferencváros önkormányzat által szervezett József Attila vonaton, amelyen már önmagában nagyon sokan kiakadtak, mondván, hogy miért a költő halálának kifordulóján indul. Holott maga az ötlet nem volt rossz, és jól is sikerült. De az, hogy azt lehessen mondani, hogy ez jól sikerült, ahhoz félre kellett tudni tenni, meg annyi zavaró körülményt, szervezetlenséget, hideget, ahhoz azt kellett látni ott a vonaton, hogy az ember találkozhat azzal a Jordán Tamással, aki a maga nemében olyan, mintha az Isten lenne, és az Isten megérint téged abból adódóan, hogy ott vagy együtt Jordán Tamással, aki előbb-utóbb elkezd József Attiláról beszélni, és magáról, nagyjából úgy, mint ahogy én beszélek, csak ő éppen József Attila kapcsán teszi ezt meg, talán sokkal tehetségesebben, mint én talán törölve, és az ember egyszerűen csak oda ragad a székhez. Miközben a körülmények, meg lehet-e az egészet a körülmények oldaláról? Ahhoz persze az kell, hogy az ember ne érintse meg azt, amit a Jordán csinál. El lehet mondani, hogy maximális a szervezetlenség, el lehet mondani, hogy az egész nagyjából a zűrzavar határánban és meg lehet benne látni azt az értelmet, amiért az egész létrejött. Szerintem ezt a honpola jól írta meg. te ne Sajnálom, hogy ez korábban az online ha nem jelent meg, nagyjából egy időben azzal, amikor megírta. Nem olvasom el a honpola nagyon sok írását. Ezt elolvastam, és alapvetően arra voltam kíváncsi. Önző módon, hogy ő mennyire élt meg hasonlót, mint ahogy én ott a vonaton elvégre, ő nem azt írta meg, amit én átéltem, hanem azt írta meg, ami ő, amit ő átélt, és ebben az írásban rájövettem ismét arra, hogy miért vagyunk mi ketten együtt. És tegnap, amikor a Nemzeti Színházban beszéltem Báskai Jánossal, akkor nagyon elégedetlen voltam, hogy ő ebből a cikkből is azt a részt vette ki, ami a szervezetlenségre vonatkozott, Miközben hát az a szervezetlenség ott volt. És akkor próbáltam a bácsikainak elmagyarázni, hogy tegye már ezen túl magát, mert ez egy nagyszerű írás, hiszen felülemelkedik azon, amin ma nagyon kevesen tudnak felülemelkedni, mert meglátják a napot, a Jordánt. És az ő fényében a többi eltompul, és szerintem ezt a bácskai értette, de a hétköznapok okán mégis azt mondta, hogy így is több anomáliáról számolt be, mint aminek ő őrült, de hát kedves bácskai János, hát ennyi volt benne. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az a hozzáállás, amit a Honpola tanúsít, bár az lenne ma Magyarországon. Hogy van valami, ami jó, és annak az örvén, ha bár beszélünk a rosszról, nem azt helyezzük előtérbe. Mert nem annak van jelentősége, hanem a naphoz való közeledésünkhöz nem ik rossz értelemben. És e tekintetben nincs kétsége a felől hogy a honpola, a és én e tekintetben egyé vezünk. De ahhoz, hogy az ember ezt elérje, ahhoz konfliktusokat kell vállalni, szembe kell nézni adott esetben olyan elégedetlenséggel, amit meg kell érteni, túl kell magát az embernek tennie rajta, elgondolkodhatók ok, azon, hogy ezt elmondja, akkor felbontja -e valaki a szerződés, ami persze butaság, de naponta kötünk szerződés, és naponta bontunk fel szerződés nem önkormányzatokkal mindig. Ebben fáradok el. Nagyon figyelek, nagyon jót akarok. És még egy önző dolog, hogy valójában ez, amit én csinálok, ez az én bőrlégzésem, ezt egy párszor elmondtam, ez az, az én helykeresésemnek, ami az én életformám, a botja. Nem feltétlen ember értelemben, hanem segítség értelemben. És ugyanide április 8 hogy ez egy fontos étlap, ahol el lehet dönteni, hogy ki mit választ. Egy ennél sokkal aktívabb, nem feltétlen az önök részéről, de az érdészemről aktívabb. Négy hónap elé nézzünk, hozzá vagy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsadás úgy, hogy december 22-én lesz idén az utolsó műsor, és január 15-én az első 2018-as. Ott elkezdődik egy február, március és április három hónapos menetelés, amelyben alapvető jelentősége van az április ai eredménynek. Van olyan szituáció, ahol majdnem ugyanilyen elánnal lehet folytatni ezt a munkat, és van olyan, ahol át kell gondolni, hogy mi legyen a folytatás. Ha őszinte vagyok önökkel, akkor ezt majd április 9-én kell megosztanom önökkel, mert most ez csak egy fölösleges lamentálás lenne. De nagyon foglalkoztott. Mind a két verziónak nagyon drukkolok, és mind a két verzió esetén nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy megmerem-e tenni azt, ami az április 8-ai eredményekből, ha akkor lesz a választás, adódik. Nagyon sok mindenről szerettem volna beszélni, és nagyon sok minden elölvettem el a helyet. Jancsó Andrea ebben a műsorban olyan nagyon nagy helyet nem kapott eddig. Ha meg akarnak nyilvánulni, pár percük lesz rá. Keresem a két hírt, amit egy mellé kell raknom. Mondom az elsőt a lehet más a politikából Jancsó Andrea az Ellenzéki párt 9. keleti képviselője, értesült erről a Magyar Nemzet a politikus laponnak. Elmondta azért lép ki az LNP-ből, mert szerintem megváltozott a párt irányvonal, amit mondta. Ő nem ez az ellenzéki párthoz csatlakozott korábban, az Ellenzéki párt hétvégi kongresszuson egyébként arról döntöttek, hogy Jancsó André az Országos lista 28. helyén szerepeljen. Ez azért is érdekes, mert Jancsó Andrea az LMP egyik legnagyobb munkát kifejtő politikus, akinek információ alapján tta fel a magyar nemzet, hogy nem csak a Budai Vár negyedben, hanem a Ferencváros és nagy bannak bánnak egymással a Fidesz -KDN KDNP politikusai és az önkormányzati bírlakások az fillére jutottak hozzá volt is jelki képviselők. Az ügyben jár is hűtlen kezelésbüntet gyanúja miatt folytat nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztálya. Az ellenzéki politikus olyannyira borsot tört a 9. keleti polgármester orra alá, hogy Fideszes vezetés önkormányzat őt és az együtt képviselőjét, Barony Krisztinát kizárt a város Bizottságból, a nem mindennapi döntés hátterében Hát, hogy Bácska János a Fidesz polgármesterének eleget lett az őt érintő botrányok miatti média felhajtásból. A kormánypárti kerületi kérle... <coughs> többség pedig többek között azzal indokolta a szigorú döntést, hogy Jáncső és Baranyi, Baranyi nem Baranyai, kedves magyar nemzet. Többször mindenféle alap és pontos tájékozódás nélkül beszélnek a Ferencváros János ügyeiről, amelyek egyébként a polgármester szerint nem is léteznek, vagy léteznek, vagy nem léteznek erről. Önök viszonylag hosszú Itt most nem feltétlenül csak erről van szó, sőt, nem elsősorban. Schiffer András ezzel kapcsolatban, tudják, ő valamikor az LNP elnöke volt és alapító atya. A következőket írta: Nagyon sajnálom Jancsó Andre a katalin döntését, de maximálisan megértem az indokait. Az ő munkájának köszönhettem, hogy 2014. áprilisában az elemi legjobb egyéni választókerület eredményét értem el. Sokakkal ellentétben nem a dicsfényért és nem a megélhetésért kezdett el politizálni, azok közé tartozik, akik az egzisztenciájukat is kockára teszik az elveikért, és ilyen emberből egyre kevesebb van. Hiszem, hogy egyszer még eljön az idő, amikor ő is újra tud tenni a közi javáért tisztelet neki. Ídia az LNP volt elnöke, az LNP hajdan volt tagjáról, aki az LNP kongresszusa után úgy döntött, ahogy. 6 perc múlva lesz fél 489 0999 és 0636771161. 20 éven át csak, körbe és körbe, mindent elrontva, álmodott. Hogy holnap erről is fogok-e beszélni Sifer Andrással, reggel fél nyac után, ez Sifer Andráson is múlik majd. Vajon? Ha egy ilyen levél született Jancsó Andrea Katalinhoz, születhetett volna egy ezzel összefüggésben álló levél az LNP mostani vezetőjéhez. Hadházi Ákoshoz. 061-489-0999 és 063677 -1161. legyenek az elfejtkezendő 5 percben ékes cáfolatai annak, amiről én beszéltem 7 óra 4 és 7 óra 26 között. Még egyszer felajánlom, aztán fél nyolckor felíva Már Simón 8 óra után pedig Mesterházi Attilát. 0614890999 és 0636771161 2017 december 5-én kedden. 3 perccel fél nyolc előtt rövidesen sütni fog a nap. A kiszerondásra sok minden lehet mondani, de azt is utalhatnám. E, és a, hát nem tudom, hogy lehet-e ilyet kérni, hogyha megkérdeznék tőle, hogy szép dolog ezt a levelet így nyilvánossággal tenné, de azt gondolom, hogy nem korrekt. Én értem de, azt, amit mondasz, de a nem korrekt, nem jó szó, de értem, hogy mire gondolsz. Én azt gondolom, ha neki ez a véleménye előre a rögről, akkor vízi a fölbeszél meg vele, és mondja meg, hogy mennyire mennyire volt vele együtt dolgozni. És az a véleménye Szél Bernadettről és az LMP mostani vezetéséről, amit ebben a levélben nem burkoltak megfogalmaz, akkor tegyenek, hogy hívja föl és beszéljenek ebben a helyzetben... Nem, az, az nincsen nincs benne, Géza, az nincsen benne, amit mondasz. A Szél Bernadetthez szóló üzenet nincs benne, azt én tettem hozzá. Bocsánat, az a hölgy elmondja, hogy ebben az LMP-vel és ebben a vezetéssel... Nem ebben igazad van. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogy maga a kommentár után, ugye ez az írás van veszkennelve... Hogy ez hogyan fér össze Siffer Andrásban, fogalmam nincs, de én például ma reggel abban fáradok el, hogy a kettőt megpróbáljam összefüggésbe hozni, vagy egymást lefedővé tenni, és ennek eredményeképpen kiváltottam a te telefonodat, ez már önmagában eredmény. Én azt gondolom, hogy Siffer, ez legalább, legalább annyira üzent az ellentőn, mert nem mindennek Nem, rendnek. nem, nagyon jól beszélsz, nem üzent. Azzal, hogy odaragta a cikket, és ugyanakkor a levelet a Jancsóhoz intézte a Jancsót sajnálja, az LNP vonatát pedig tovább engedte. Megtehette volna De, fordítva is. Csak én azt gondolom, nem nyilvánosan kellett volna kitenni. De még egyszer, amit nyilvánosan kitett, abban a Janszó a gyászbeszédét mondja el, és az LNP-t nem érinti. Az LNP-t úgy érinti, hogy... Hát, hogy, ahogy... 061 489 egy, és Öreget kívánok, a Jancsó Andrea kilépett, de azt nem, nem magyarázta meg, hogy miben változott meg az LNP programja. És szerintem ezt egy mondatban el kellett volna mondani. És ha csak egyszerűen azt mondom önnek, kedves MPK, hogy a 26. helyén volt kiakadva, Utántörgok majd némán az úton. Úgy nagyjából el tudják képzelni, hogy mit érhet a, érezhet a 27. helyen lévő LMP-s, lmp, LMP Gémes így, hogy nem lmp második helye kapcsolatban. Csak úgy aprót kérdezek öntől, kedves mpk Nem tudom, mi várok rám. Lassítanám az időt, ha úgy nem. De bizonyos nem lehet. Minden cselekedetünk valamit elárulunk. Én ebből élek. Nem és nem is rosszul az egy másik kérdés, hogy vajon nem kéne máshol is koptatnom a fogaimat. Nem, hogy hazudott azért. Utoljára ajánlom a 0614890999 és a 063677161-es telefonszámot, mert már nem lesz mód betelefonálni. Megörökítem! Amikor fiam elmegyeként tő, Csak azt kérem, annyit kérek én Musoljunk sokat, ne sajnáld mástam Elnézést, azt tudtam, hogy a 28. helyén volt ki akarva 26. Az... ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne Akkor engem kisvársira Ha én egyszer nagyon megöregszem Akkor engem kisvársira 28 Senki más? Mikor fiam elmegyek Nem 26 szóval 28 Kérem, annyit kérek, kér. Most saját sokat, de sajnád mástam Mint ahogy ezt kintetem Hogy az utolsó emlékünk Egymásról Egy szép Mosoly legyen, hogy az utolsó emlékünk egymásról egy szép, mosoly legyen. Jövő héten keddel lesz, márhoz egy hétre a nagyon messzire jött ember, tehát nem hétfőn. Ha most ötödike van, akkor tizenkettediké lesz. 12. este fél 8 órakor az Aquarium Club volt lokájában. Jó reggelt, lát? Nagyon sok minden jár a fejemben, egymással összefüggő és nem összefüggésben lévő dolgok. Jó reggelt kívánok, hát gondolom megosztod velem, hogy mégis legyen mire reagálnom. Itt van például Csontos János halál ami persze az embert elsősorban azért érdekli, mert hogy ismerte addig, ami ilyet. Hát nagyon jó voltam Jánossal, nagyon jóba, Én uh, nagyon szerettem őt, és méltatlannak tartottam, hogy mennyire lebecsülték néhányan. 55 évesen ment el. Pont, tegnap beszéltem a Körös Jorsajával, a Fotográfi Múzomikatokat unőivel, egészen más ígyben is. Ő is, mert is arról beszéltünk, hogy az ő férje az Oli szintén 62-es volt, ő már korábban elment, egy váratlanul van halt meg. És most itt van a János, tehát hogy 55 évesen így elmenné, hát ez megrátott szomorú. Nem olyan régen egy hónapja találkoztam körülbelül az írószövetségbe bele, nagyon rosszul nézem ki. Hát volt hát hát te ugyanak... Igen, igen, de ugyanakkor meg volt valami... Reménykeltő a, a, a viselkedésében, ott ami reménykeltő a hangulatában, tehát azt gondoltam, hogy ez, ez, ebből vissza lehet jönni, ebből ki lehet jönni. Hát nem, nem, nem, nem sikerült. Nagyon ellentmondásos személyiség volt. Én, én nagyon jól megtaláltam vele a hangot. Sokan, sokan nem tudtak hozzá férközni nem tudott... Nem volt egy mosolygós, barátságos típus. Nem, megmondom de neked, sok... hogy alap, alapvetően mit éltem meg vele kapcsolatban, aki Kejfej Jancsi hallgató volt. Hogy küzdött magában két én, de abból Isten igazából csak egyelvállalta az orosságot. Mindegyikünkben sok én van, én egyébként ebben a műsorban valójában más se teszek, mint éneket szólítok meg, annak érdekében, hogy azok szint valljanak, és elmondják, hogy mit szeretnének, és miért, és akkor én megbeszélgetek velük. Nem is feltétlenül akarom megváltoztatni az akaratukat, csak beszélgetek velük. Adott esetben egy ember több énnyével és a csontosnak több énnye volt, én mindegyiket ismertem, vagy többet ismertem elnézést, többet ismertem, mint amennyit ő egyébként bevallani volt hajlandó. Biztos, azt nem tudom, ezt, ezt tudod. Az írásaiban... Laci bácsi, ott volt ez? Biztos, ugye nagyon érdekes, mert volt benne érzékelség, figyelem, mind a prózájában, mind a költészetében. Ugyanakkor nagyon erős és komoly politikai motivációval rendelkező publicisztikája volt. Egyébként szerintem nagyon jól ért még akkor is, hogyha nyilván a sokak, a nem tetszett, sokakat sértett, bántott, a nem egy gyakorlommal kemény, ugyanakkor okos, határozott és következetes politikai publicisztikája. De az, az biztos, hogy, hogy, hogy kifejezetten jó stílusérzékelés és, és, és nyelvi készséggel, volt megállva, és, ez, és ennek megfelelők voltak a publicisztikái. Elismerésre és szeretetre vágyott, és szerintem se az elismerés, se a szeretetet nem kapta meg más-másokból. Ez így van. Amikor elolvastam az írószövetség nekrológiát este, és ott fel volt a sorolva a díjait, akkor úgy voltam vele, hogy hát, ha valaki ennyi díjat sorolnak föl, akkor nyilván az is benne van, hogy, hogy azokat a díjakat, amiket szeretett volna, vagy amiket megérdemelt volna, nem kapta meg. Eltekintve József Fethű a díjtól. Jó, mondjuk 55 éves volt, tehát mondjuk bizonyos díjak még minden bizony előtte álltak volna. Az, hogyha meghal egy kétszeres kosudíjas filmrendező, akkor nem így még oda a másik 40 díját, amit az élet során megkapott. <gül> Igen. De csak azt írják oda, hogy kétszeres Kossuth díjas, vagy Kossuth nagy díjas, és a többi. Tehát ha meghal egy híres színérsz, akkor ebből oda, hogy egy Kossuth díjas, díjas érdemes művész. És Ez azért az tartom egy nagyon jelentősnek azt, hogy én ezeket az énjeit meg tudtam szólítani, mert mi nem voltunk jóba. De többször találkoztunk, könyveit dedikálta nekem, és... Láttam benne azt a küzdelmet, ami bennem is ott volt, hogy habár vannak azonos vonásaink, de valószínűleg a különböző vonásaink nagyobb mértékben tartanak távol bennünket, mint amelyek az azonosak vonzanak, de ő ezt a küzdelmet, amely a kettő között van, azt valaminek okán nem adta föl, és én ezt nagyon nagyra értékeltem, és mindig nagyon nagyra értékelem azt, amikor különböző erők az emberekben úgy küzdenek, amit egyébként ők hajlandóak bevallal, és ezzel mintegy betekintést engednek saját magukban. Tudok ez, mit hozzátenni, mert biztos, hogy igazad van. Hogy én, amiatt, hogy én a, a, valószínűleg János és én köztem kevesebb volt a a, a politikai típusú nézetkülönbség, mint köztetek. Nem azt mondom, hogy mindent ugyanúgy láttunk, de, de azért alapvetően az ő, ő és az én politikai ítéletem az, jóval közele van egymáshoz, mint a... Csak, hogy megértsed azt, amiről én beszélek. Reggel próbáltam erről beszélni, de most egyszerűen tudom kifejezni magam. Engem a szüleim neveltek egy világra, amit ők jónak találtak, az pedig nem az én világom volt, az ezzel kapcsolatos berzenkedésemnek én mint gyerek nem nagyon mertem hangot adni, és ez csak később kezdődött, és gyakorlatilag az életem végig fog tartani, mert én egy helykeresővé váltam ezáltal. Így aztán az életem folyamán, ha számomra egy érdekes figura adódott, és az érdekes, az mindjárt kifog derülni, hogy honnan volt, valamit megtestesített, amit én abban a formában nem mertem megtenni, de tetszett. Akkor valójában odamentem hozzá, és azt mondtam, hogy Elsi mondta, úgy fogod a villát, ahogy én sose mertem volna, és úgy eszel, mondd már meg, hogy ezt hogy tanultad, és hogy lehet így enni. És volt, aki megértette ezt a kérdést, volt, aki azt mondta, hogy hát, te nem vagy normális, erre a kérdésre nem lehet válaszolni, de nagyon sok emberhez mentem és nagyon sok válasz született, és ebből adódóan én gyakorlatilag mindig kiválasztottam magamnak valakit, aki nekem tetszett, és azt mondtam, hogy én olyan szeretnék lenni, mert úgy eszik villával, vagy úgy tud nézni, vagy olyan nője van, vagy megmászta a Monteverest, amit én nem mertem. Tehát a legkülönbözőbb dolgok. És onnan jutottam el oda, hogy ma már azért nagyobb mértékben meg vagyok elégedve azzal, mint amilyen vagyok, mint korábban, de ez a jellegem azóta se tűnt, szűnt meg, és a tűnt az azért freudizmus, mert egyébként ebben a folyamatban, amit én az előbb elmondtam neked, ebben az önfeladásig mentem el a másikkal való azonosulásban, annak okán, mert annyira tetszett, és annyira nem tetszettem magamnak én és amikor ezzel a hatásomban másokból is ki tudom váltani azt, hogy megmutatják azt az ínyüket, amilyen akkor abból én úgy válogathatok szabadon dolgokat a magam számára ahogy egyébként nem lehet ez volt a csontos azt hiszem, hogy igazan van és abbá, akármilyen hihetetlen ilyen voltál a múlt héten te is a hogy meghaltál volna egy egészen egy, egy olyan, olyan önvalomást tettél az életedről, ami nem volt katartikus, nem volt, de mond, meséltél valamit, és azt kérdeztem az emberektől, hogy akarnak-e bármit mondani, és olyanok voltak, mint akik vagy nem vettek észre semmit, vagy észrevettek valamit, de arról nem beszéltek, és én teljesen megboltam rökönyödve. Tudod, olyan volt az egész, mint amikor azt mondják, hogy jó napot, jó napot, sör van, sör nincs, jó napot, jó napot. Igen, van, igen nincs, nekem szamál, egy nagyon jó otthon született ebből egyébként amit most a rádió nyilvánosságra nem fogok elmondani, majd neked. És ennek kapcsán eszembe jutott, hogy ettől teljesen függetlenül a prima primissima például ugye, mint elismerés, meg az is, hogy mint kiderült hogy beteg, hogy mi a baja, az nagyon titokzatos, mert azt írták, hogy két hétig nem lesz. Tehát én például a Baló misoráról tudod, mit gondolok? Nem. Hogyha a baló beteg, akkor, és akkor fejezd be a mondatot. Hát akkor nincs műsora. Az erről van való. szó. Laci, erről van szó. Hogy ezt miért nem meri meglépni? Az RTL Klub erre én nem tudok neked válaszolni. De pontosan erről van szó. Tehát a magyarul balóval, tehát érted, a Bolgár György műsora is olyan, hogy Bolgár György megbeszél, vagy beszél, nem tudom mi a címe, és akkor azt mondják, Madési János beszélgetne, de ilyen nincs. Akkor az Dési János műsora. De a magyarul balúval, az vagy, a Rábai találkozó. te vagy arra képes nem, hogy, hogy dublő, Dublőre vagy a volt kormány szóvőnek, nem? De bárkinek, de nem lehetek, hát én se. Tehát amikor én például egy reggeli sárba kerül, akkor sosem mondom azt, hogy valakinek a helyére kellök, És hogyha valaki majd utána ebbe a székbe ül, ahol én, akkor ő a reggelisába fog dolgozni, mert a keyfejlesztés épp úgy nem, nem mással nem megoldható, de különösen, hogyha valakinek a műsorába bele van vonva a neve hogy hogy létezik azt odadni másnak. Egyébként a baló olyan szellemiséggel rendelkezik, és ezért van, a, tehát maga a cím teljesen értelmetlen, de most nyert értelmet. Azzal, hogy odadták Rábai Balázsnak, Boros Krisztinának és egy harmadik embernek, akiket ha összeadunk, se jön ki belülük egy baló, miközben ha összeadunk, bárkit nem jön belőle ki egy baló, mert ez nem így működik. De az egész értelmetlensége benne van a szakmának. A magyarul balóval azért jött létre, mert a baló bizonyos szempontból nélkülözhetetlen, és amit a baló tud, azt a baló tudja. Na most ehhez három embert felkérni, hogy nem is pótolják, ez abszurdum. Nem, ebben teljesen igazad van. Teljesen igazad van. Na azt gondolom, hogy a magyar televíziózás egyik utolsó nagy a baló. Hüggéten attól, hogy valószínűleg nagy adása minden, nem értünk egyet, ami jó, azt el kell ismerni. Ami, aki értéket képes teremteni, azt uh, bizonyos szempontból fel kell magasztalni. Hozzá téve, hogy a... egyre kevesebbet alszom, mert annyira foglalkoztatnak a gondolataim, és muszkos talán fél egykor találta meg a balót, hát ami azért nagyjából a fegyez gyarmat időpontja. Valahogy <gül> valamikor tizenegykor kezdett, tehát az se volt nagyon korai, de ez a fél egy, és az se volt odaírva hogy ismétlés. Hát a programingazgatójával beszél. Nem akarok, nem akarok. Tehát nincs nekem ezzel, Tehát, figyelj, a, ezek a dolgok, ezek magukért beszélnek. Tehát érted, én az előbb elolvastam azt, amit írt a Siffer sajnálkozva, hogy egy nagyon szorgalmas, és nagyon-nagyon hatékony, és nagy hatású képviselő, hogy hogyan lép ki az LNP-ből a legutóbbi LNP kongresszus után, ahol őt a 28. helyre rangsorolták, és egyben nem ért egyet az irányvonalal, majd utána beraki azt a cikket, ami erről szól, de az LNP-ről szót sem mond. És akkor azon gondolkodom, hogy ezzel itt most mit kezdjék? És akkor az mennyire foglalkoztatom már ennyi minden kavarod a fejedben, igen, nem én még sokkal sokkal kép. Ki... Gémes, így a harmadik az eredmény. Hát ezt mondtam, mondta, nem harmadik, szerintem a második, de lehet, hogy nem a harmadik. Jó, har lehet, hogy harmadik. Hát ezt, ezt mondtam, ezt. Ez ez, ez számomra értelem. És de a Demeter mondom. Márta maga helyi hetedik helyével egy geréb. Értem akit egész egyszerűen, de tudja visszatérünk. Hát, ahhoz... de már, az már, az már, de már, a már, de amikor a abba a de már, de nem csak már, ha már, de már, nem csak ő az, de már, de nem az, Bizonyos szempontból. Nem, szemp, szemp, nem, nem a, a fidesznek Fidesz, volt önkormányzati képviselője, és szekért. Doloja, jó, de a, és az a helyzet, hogy unger, nem, nem, unger, nem ő, ő, ő a legharciosabb elnökként a parlamentben. De Unger Péternek is, de, hát talán kettőnk között is szó volt, ugye az ő nyári kalandjairól, különböző sátrakban, segrészegen, miközben a fegyelmi bizottság egy ennyiben nyit sem mondott. És amikor én ezt elmondtam az ATV-ben erre reagálták, te -e külföldről, akkor azt mondta nekem az ott lévő újságírónő, hogy elnézést, én nem tudtam, hogy az LMP itt bántérni lehet, hiszen az LNP az az ATV szövetségese, és én azt mondtam, hogy én nem tudom, ki az ATV szövetségesén én az igazságérzetebre hagyatkozom, és akkor mindenki döbbenten nézett rám, Matkovics Lorának hívták az illetőt. Igen, néztem. Tehát, hogy van olyan tudod, látszik, hogy nem Fidesz, meg nem MSP, hanem ilyen, ilyen, ilyen én értem, szempontok, mint uh, aki te vagy. Uh, uh, én értem, csak ugye erről beszéltünk, tehát most uh, Magáról az árulásról beszéltünk egyébként. Ugye az a kérdés, hogy ezek az árulások és nem árulások, ha összerakjuk őket, és ugye most megint eljutottunk a csontoshoz vagy a balóhoz, ezek milyen egységet képeznek? Te baló... nem menjünk el az árulás mellett, egyébként, mert ezt én már sokszor elmondtam. Dante isteni játék pokol. Tizenkét bugyorval a pokolban. Mi van a leg, legmélyebb bugyorban? Mi a legnagyobb bűn? Az árulás. Uh, és ez, ez nagyon fontos dolog. Uh, én, én sokszor megkaptam, amikor leváltottak először az hogy hogyan tudok így kitartani emellett a közösség mellett, és a többé. Tehát, hogy az ember azért, mert egyébként uh, mértatlanság éri, vagy igaz, olyan éri, amit igazságtalannak ér meg, vagy, vagy úgy érzi, hogy, hogy uh, mondjuk a büntetésének a súlya nincsen összhangban, az elkövetett tetteivel, vagy az el, el nem követett uh, dolgokkal, a abból még nem következik az, hogy áruló lesz. Az a azért kéne olvasni eggyű csillagokat, hogy tisztában legyen mindenki azzal, már a kisgyerekkorában, korában, közben a felelmélek, és elköcsi fejlődésének a abban a szakaszában van, amikor még uh, nincsenek rögzítve a dolgok teljes egészében, és ezeket meg kell tenni, Azért kell, hogy az ember tisztában legyen az, ahogy mindenki távolnak hát más... a sorsa. De még, két dolgok, még három dolgot mondok. Egyrészt ott van a, a pálucai fiúk is, de ennél sokkal lényegesebb, hogy mit ad a család és mit ad az iskola. Mert azért az, Laci, amit az életben tanulunk, az esztétikai élmény, az az egri csillagok, a pál fiúk és még nagyon sok könyv. De amit valójában megérünk a bőrünkön, az a család és az iskola. Jó, csak most olyan korban élünk, amikor az árulás, egyébként? A kereszténységnek a sok-sok száz éves történetes során zárulás az ig főbűnnek számított. Az árulónak a, a... De meg el kell olvasni, tehát aranyjáról, szondikét, apródiát és sok mindent el kell olvasni. Mi lesz az áruló sorsa? És hogy, hogy miképpen bűnhődik az áruló. Miképpen közösítik ki, végzik ki, és a többi, Én tehát. azt gondolom, hogy az árulónak nem az, az, árulónak nem az a büntetése, hogy kizárják, hanem az árulónak az a bűne, hogy örlődik. Mert az áruló azért az esetek zömében valamilyen fokon, tudatában, tisztában van a tettő. Nem, János, nem értek fel, egyet. A, na, az nem értek fel egyet. Nem mondom, hogy nincsenek ilyen példák. De az árulók jó része a lelketlen. Uh, Szalód. A lelketlen embereknek is valaki. Nincs olyan ember, akinek a. a tehát olyan nincs, akit bel. Jó, ezzel most lovagolhatunk attól még nincsen igazad, mert, mert egyszerűen uh... Én értem, hogy te azt akarod kiadni, mindenkinek van lelkismeret és van lelkismeret húzása. Hát, én ez, ez a, Figye, én ez megláttam a Demeter Mártát az ATV-ben, megnéztem a lábait, megnéztem a felsőtestét, és úgy lehet elmondani, hogy politikailag inkorrekt vagyok, úgy viselkedtem, mint egy férfi. Egy ösztönös férfi, és utána a megszólalásomban azt mondtam, hogy hát ahhoz, hogy mi igazából egy műsorban tudjunk szerepelni, mert egy műsorban szerepeltünk, ahhoz tisztázni kéne azt, amit ön az MSP-vel tett, és csak nézett rám ártatlan szemekkel, és ugyanazt elmondtam neki, ott az ATV-ben az első pillanatban, amit most neked. Ami Jó. egyébként őt egy tízes Skalán egyesre se érdekelte, de hogy nem érintette, meg azt nem gondolnám. Jó, de a visszatér az árulásra. Olyankorban vagyunk, amikor magát az árulás tényét. Relativizálják folyamatosan. Tehát ma igen, árulnak rennünk. Igaz, nem igaz, bár nem, igazán, nem igazán bűn, sőt, inkább azt mondják, hogy mindig van valamilyen magasztosabb cél, magasztosabb ok, amivel az árulod. menteni. nekem igazad van, de azt szeretném neked mondani ezzel párhuzamosan, hogy ugyanezt történik a hűséggel is. Igen, egyetértek. A hűség önmagában nem erény? Igen, csak tudod, erre meg azt mondom, János, hogyha az ember nem akar áruhulóvá lenni, akkor vannak, vannak más utak is. Demeter Márta mondhatta volna azt, hogy nem értek egyet az a szociális pártpolitikájával. Nem akarok annak a közösségnek a tagja lenni, amelyik egyébként bevitt a parlamentbe. Köszönöm szépen, abba hagyom. Fülállok, hazamegyek, nem indulok más párt színeiben. Ennyi. Igazad van, kevesen vannak ilyenek, de igazad van, és a kevesen vannak ilyenek az elfelejthető, de térjünk vissza egy pillanatra, de teljesen igazad van. Um, hogy azért azt is tisztázzuk, hogy a te pártodnak a széksoraiban hány olyan MDFS van, akikről ugyanezt el lehet mondani? Ugye, kire gondol én azt gondolom, hogy a, a, az MDF-esek egy jó, rész, az, tehát jó részét az mdf el, és nem ők az MDF-et. Én is értem, de érted, érted, akkor, hogyha nem... a Demeter már te ugyanezt mondja az LNP-vel kapcsolatban, akkor mindjárt megengedőbbé válsz. Nem. De. Nem. De. nem, de. nem Könyörgöm, Lezsáktól kezdve a Salamonig, aki most alkotmánybíró, Hogyne? ne? Még egyszer mondom, az ember történetét néz meg, hogyan vált kettő az MDF, mit, az MDF tehát ott, mit csinált a Irola az MDF-ből, tehát ott... a csinálta nem a Dávid Iboly előtt is volt élet? Nem, nem, nem aztán Szabó Ivánnek óriási nagy hibát követtek el, gyakorlatilag hagyták a zserpátjukat szét amortizálni. De ne felejtsd el, hogy ez a, ez a kettős, kettőződés ez megtörtént az Antal alatt, hiszen egyébként nem jött volna létre a mép. De nem, de az egy másik folyamat volt, tehát a csurka, a csurka ott radikalizálódott, és, és vittem magával a radikálisokat egy részt. Kivel szemben radikalizálódott, hanem az Antallal szemben? Ami a Fideszben persze. ma van, abban egyszerre van radikális és nem radikális platform, miközben Fidesznek hívják, de, az, de önmagában az, hogy ez megfér egy pártban, az nem biztos, hogy pozitívum ahhoz képest, jó, jó, az jános az az, hogy Jó, de az, politikai közösség szakad, törik, valamilyen értékrendi vita mentén, és egyből lesz kettő, az nem egyenlő, a hű, ott, ott, ott nem úgy kell értelmenni a hűtlenség meg a zárulás fogalmát, mint hogy az előbb Demeter mártanál tettük, az, hogy egy ember a saját karrierje, a saját politikai, ambíciói érdekében lovat vált. Az, az, az, az, egész, az egészen más dolog, az egy másik történet. A gémesít meg nem is tudja már az ember értelmezni, mert pár hete még azt hallottuk, hogy önálló politikai pártot hoz létre, nem, már nem is tudom, a nevét sem tudtam megígyazni. És ezt csak ott látjuk az LNP-nek a, a, a, a listáján. Befutóhelyen, hogyha az LNP mint 500-ot ér el, erre most jó esély van, akkor befutóhelyen, hát gémes, még csak akasztott halott nem volt. Ér, Azon kívül már minden értem, volt. De a Turikovás Bélában és a kis gazdapártot tisztelhetem, a Fideszem belül. De nincs kis gazdapárt. ne lenne. Nincs kis gazdapárt. A, nincs kis gazdapárt csak a, éppen a, a, nagyon kicsi azt hiszem. De, Azért, mert nincsen kisgazda párt, a Tudikovács Bél, a kisgazda polgári eset elnökeként, stratégiai szövetséget el a fidesz -tel. és ráadásul nem árult el azt a politikai irányvonalat, azt a, azt a politikai családot, fogalmazunk így, amelynek tagja volt. Nem arról van szó, hogy, hogy, hogy, hogy kilépett egy frakcióból, és amikor lejárta a tilalmi időszak, még meg vagy mennyi ideig nem lehet valaki egy másik frakciónak a tagja, átült egy másik frakcióba. Hát nem ütöttek a. a, a az egyik, egyik parlamenti párt a másik parlamenti párt Csak azért, hogy, hogy túléljen. Ja, hát most az én fejemben nincs lexikon az ügyben, hogy ez vajon az MDF esetében, hogy történt, de azt gondolom, hogy ez ügyben lehettél volna egy kicsit kritikusabb. Tehát azért de... uh, fel tudnak oldódni a Fideszben olyan politikai pártok hajdan volt emberei, mint ahogy a cukor oldódik a teában, de ez nem biztos, hogy jó hasonlott. Nem, szerintem nem jó Most tényleg János, nem, nem, nyilvánvalóan védem persze a becsületét is, ezt nem mondom, hogy nem, de, ne, de nem védem ertelenül. Nem védelkezetlenül. Jó, ez azért ez szerintem, fontos, szerintem más, más le, a situáció. nincs igazam, de azt tudom neked mondani, hogy ez azért fontos a mi beszélgetésében, mert egymás mellé kerül az árulás és a túlojalitás. És ma azt gondolom, hogy a Fidesznek az egyik legnagyobb problémája a túlojalitás, ami egyébként az árulásnak az elkerülése érdekében jön létre, és a túlojalitás, amilyen szó egyébként nem létezik, az egy nagyon veszélyes lelki állapot. Na jó, nyilván, ezt ebből a beszélgetésünkből a hűségfogalmát, tehát én értettem, hogy miért mondod a hűséget. Tehát teljesen logikus volt, amit mondtál. Én, én egyébként mindig azt mondom, hogy ha a, a, a megfelelési kényszer túl nagy bizonyos emberekben, az nagyon veszélyes tud lenni. A, igazság szerint nekem szent meggyőződésem az, hogy, hogy egyébként a belül megvannak azok a fórumok, megvannak azok a csatornák, az ember ott esetben a véleményet és a belső kritikáját meg tudja fogalmazni. Nyilván van sok mindent, nem a nyilvánosság őt kell megtenni, és nem is a, a, a nagy nyilvánosságnak szóló több ezer vendéget fölvonadató pár kongresszus erre a megfelelő terep. De igenis, el lehet, el lehet mondani, és oda lehet állni, és meg lehet fogalmazni. Én, én, én például rendszeresen írók anyagokat, csinálok dolgokat, írók le koncepciót, ha kell, akkor azt személyesen maradom a miniszterelnök úrnak. És még soha senki nem mondta, hogy neted tedd, ne ír ér, le, érzel, ne érzel, fogalmaz érzel, meg. Kellem, de ennél sokkal vastagabb vonalat szeretnék látni, mint amilyen vékony, szerúzabb vonalat most lenne a helyén látok. Hogy visszatérve egy pillanatra a Balóhoz, um, ugye... Én Baló Györgyöt relatíve közelről ismerem, és lát tudom azt, hogy számára az Iris TV nem létrejötte egy olyan halálasabb, amin ő sohasem tudta túltenni magát, és egy sértett emberé vált, de túl tudott ezen emelkedni. És amikor a Prima a díjat átvette, akkor látott, látszott rajta az, hogy őt mennyire megüti ez az elismerés, és mondott egy olyan beszédet, Amely egy nagyon tanulságos beszéd, mert az első 30 másodpercében pontosan eleget tesz annak a kötelezettségnek, mint amit ilyenkor az emberek megszoktak. tenni, megemlékezik a családról, nagyon személyesen, a balótól teljesen szokatlanul. És aztán mond egy ilyen himnikus, magasságú beszédet a médiáról, ami azért tragikus. Mert a rendkívül világos fejű Balud György éppen abból adódóan, és ezt a tévedés kockázatával mondom, amit mi az előbb a lojalitásról és az árulásról mondtunk, nem beszél úgy, hogy közben megszentségtelenítse azt a televíziót, amelyet sugározza, amely vagy az M1, vagy a Duna TV, de tök mindegy, az a közszolgálati magyar televízió, amely a baló otthona volt, és amely most kénytelen elviselni azt, hogy egy hajdan volt munkatársát olyan magas rangra emeljék, amilyen magas rangon ők a hétköznapjaiban nincsenek, és ezt a baló egyszerre karcolja, és egyszerre tartja a tiszteletben, és ezt a kettőt nem lehet megtenni, és lehet rát, látni rajta a vívódást, amitől a baló úgy szerethető, ahogy egyébként a műsoraiban általában nem, miközben lelkem mélyén azt a hidegfejű palit szerettem volna hallani, aki négy mondatban kivégzi azt a csatornát, amely kénytelen közvetíteni őt, amint magas polcra emelik azt a csatornát, amely hagyta őt kivégezni és kivélezni. Sajnos nem láttam, tehát, de ha tudom, akkor visszakeresem, mert egészen más program maga volt péntek este. A... de hát nem is nem tudok, mit hozzáfőzni az, amit elmondtál, mert vannak olyan, mondjuk, hogy monológaid, amelyek, amelyek semmilyen kérdést nem fogalmaznak, és amire megfér, csak annyit szoktam mondani a rád, hogy és igazod igazad van. Itt is az az érzésem, hogy igazad van. Csak mit élhet meg közben a magyar televízió? Nem tudom, hogy a magyar televíziónak van-e valamiféle kollektív identitástudata, én tudata, Hát, én nem tudom, de különösebben ezzel nem is kell foglalkozni. Hát a magyar televízió már nem az a magyar televízió régen volt, semmilyen módon nem akarok valamiféle aranykorról értekezni. Az egész média, az egész televíziózás, az egész sajtó egyszerűen más irányba, mint ami nekem tetszene. De hát ezt, ezt is tudomásul kell venni, és az embernek arra azért is erőt kell vennie magán, hogy még csak véletlenül se rakodják egy gép remolói, mondjuk, hogy úgyhogy így, így, így, ebben az irányban megy, ebben a között kell lényi, létezni, megfogalmazni az embernek a véleményét, tudomásul venni, hogy mennyire sokrétű a nyilvánosság, és közben mindegyik a nyilvánosságnak szinte valamennyi része ö, irányított lezére. Azért szeretettem beszélgetni. Mert, mert úgy gondolom, hogy az egyik azon kevés fórumok egyiket ilyen, ahol ez a fajta irányítottság nincsen meg. Hozzátéve, hogyha belegondolsz abba, hogy a Prima Primissimának a kuratóriuma az mennyiben képezi le, tehát hogy mennyire egy pseudo bizottság, hiszen a Prima Primissimára nagyjából így tekintünk, van néhány elismerés, amely ott van a felső polcon, és ez azok közé tartozik. Tehát Csányi Sándor, az OTP elnök vezérigazgatója, az MLS elnöke, szándékosan mondom, aki egyébként külföldi tartózkodását... Belejött, hogyha az egészségügyi, mert értem. De egyébként nincs olyan külföldi program, amit nem mondanék le az általán vezetett esemény kapcsán. Ha ez az egészségével van kapcsolatban, akkor ezt visszavonom. Egyébként nincs olyan. De ő nem volt ott. Kozma Imre beszélt, aki szintén tagja ennek a kuratóriumnak, Bánd mellett, Balog Gabriella mellett, akiről fogalmam nincs, ő egy tanácsadó. Dávid Ferenc, aki talán a Demián vonal, mert egyébként, hogy mit kellett a vállalkozók és munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, aki egy alkalmazott lila gőzöm nincs, Jókai Anna, aki már meghalt, tehát hogy miért nem tudták pótolni őt, Jókai Anna épp úgy pótolhatatlan, mint a baló, félért és ne essék. De hogy egy kuratóriumban nem tudtak a helyére ennyi idő után választani valakit, jóannad nem tegnap halt meg, ez önmagában skandalum. Kozma Imre atja a Mártai magyar szeretetszolgát és tolnai tibor az OTP bank felügyelő bizottságának elnöke, hogyha én ezt a névsort végigolvasom, olvasom, hozzátéve, hogy nagy elismerésen Bár Lászlónak, akit van módom ismerni, a többieket csak felületesen, vagy egyáltalán nem hozzátéve Csányi Sándort, ők így ebben a formában számomra nem képeznek olyan érték mint amilyen értéknek tekintik a Prima Primisszi. hozzá hozzátéve, hogy a Balúd két olyan másik emberrel sikerült összehozni, hát akikről elképzelésem sincs. Tehát ez olyan, mintha együtt indulna egy pincér, egy távolugró és egy operaénekes. És az a kérdés, hogy ők milyen versenyszámban tudják összemérni az erejüket, megmondom, Prima Primisszi. Skandal! Tényis való, hogy a díj a fogva elég ekraktikus. Ezt a szóvány találtam. Igen, és a kiválasztás módja is az. Tehát nyilván nem lehet a Kosudíhoz hasonlítani abba az értelemben, hogy abba az hogy milyen a jelölés és a kiválasztásnak a rendje. Ugye egy díjat általában három dolog szokott legitimálni. Az egyik az, hogy kiadja. A másik, hogy kikapták meg még rajtad kívül. A harmadik pedig, hogy mennyi pénzt adnak vele. Ez, és hogyha innen nézzük, akkor a prima primissimánál mérhetetlenül egy legitimációs elővel bír az összeg. Ez az, ami, ami hihetetlen gyorsasággal emerte ezt a díjat fel. Jól beszélsz. És... Annak idején kis Robert Rihád nem más cselekedet, mint kör e-mailt küldött annak érdekében, hogy jövő legyen a Mercedes hogy sült volna le az arcáról a bőről, cserébe elmondtam ezt rádióműsorban. Biztos azúta nagyon szeret a ricsi. De megnyert a, a Mercedes-t ezt? neki. Szóval a, a, a lényeg az, hogy uh, ugye, a, ha a kusúdiat nézed, ott uh, az a legitimáció, hogy az állam adja, az a legjobb. De jól beszélsz, uh -huh. Lassziját, figyelj, itt meg a, az adja az a legitimációt. Azt az írja az, én... az MT, hogy Orbán Viktor nem volt ott, de ott volt Léva Jannikó, meg ott volt Áder János és felesége. Tessék már nekem megmondani, milyen esemény ez a Prima Sima? Ez egy olyan dolog, amiben úgy benne van az állam, meg nincs is benne, benne is van a csányi, meg nincs is benne, akiről most kaptam egy sms tök mindet, hogy kitől, de kiderült, hogy nem az egészségével kapcsolatos. Süljön le a bőr a csányi arcáról, hogy egy másik eseményt válasz. János, én most ennyire ne ragadod el magadat. Mert egyrészt nem tudhatjuk, hogy hol volt. Egy tudom, megírták. Ja jó, oké, én nem tudom akkor. Én megígértem. Hogy, hogy, nem tudom, hogy hol volt, nem, és nagyon izgatott ez a dolog. Na, annak ugye, a diák átadásán ott áll egymás mellett az Orbán Viktor és a, és a, és a kövér László, és amikor október 23-án nincs itthon az Orbán, akkor általában el szokta tudni mondani, hogy nem szívesen de el kellett menni Brüsszelbe, mert tudja, hogy október 23-án az egy ilyen. Én volt. voltam, miniszter. Azért mondom. A, azért mondom. De az Orbán tudja, hogy hol kell ennek, a Csányi is tudja az Isten fáját. Jó, de most um, tényleg... Nem, Nincs, nem tán... ismerek Istent és embert, ha az igazságérzetemről van szó. Az Istent egyébként ebből kivonom, hiszen az, Isten, az, az igazságérzetem valószínűleg tőle van, ha egyáltalán van. Mármint is, uh, is igazságérzetem. igazságérzetem. Az az van. És akkor ez az egész konglomerátum így összeáll, és... És az egészből nem következik semmi, de már az nagy dolog, hogy beszélgetünk róla, mert akkor az ember megfogalmaz gondolatokat. El kell, hogy köszönjek, mert 8 óra 4 van jövő, de hétfőn fogunk találkozni, hogy még élet. elnézés, Elnézést, nem édesem. Elsimolászlót hallották édesen visszavonva. Néha elragadtatom magam, nem is néha gyakran. Bocsánatot kérek. Tudják, erről a hőfokról beszéltem, amely aztán ilyen mondatokat vált ki belőlem. Nem fraternizálni akartam. Lehet? Arra kérlek, hogy köszbe magad, mert a korábbiakhoz képest viharosabb beszélgetést fogunk folytatni. Na. Um, annak idején, amikor csak ez egy mindenki számára érthető példa, um, Balcó Barnával, ugye a, a Lázárral való kapcsolatom okán relatíve sokszor beszélgettem, ugye? János mindig lerakta a balcot, ő ugye több napot szokott késni, és akkor a balcónak volt szegének az a dolga, hogy engem szórakoztasson, vagy legalábbis megadja azt a tiszteletet, hogy Lázár nincs ott, de akkor valaki mégiscsak legyen ott a Lázár környezetből. És akkor kialakult egy ilyen nagyon furcsa viszony közöttünk, nem tudom pontosan leírni, de beszélgettünk, és már az x alkalommal mondta mondtam neki, hogy magáról nem mondott semmit, mire rám nézett a balcó, és mondta, hogy hát nem kérdeztél. És az onnan jutott az eszembe, hogy amikor te mosogatsz? Igen, igen, igen. Egy povarrat elmostam közbe. Látod ilyenek? Tehát figyellek. Tehát ugye arra gondoltam, hogy ugye múltkor mi mindenről beszélgettünk, majd másnap Gyurcsány beszélgettem mind arról, amiről előző nap azért nem beszélgettem veled, mert eléggé el nem ítélhető módon felkészületlen voltam, és nem olvastam számtal írás, se Csuha Ildikó tollából, sem máséból. És most, és ugye az volt az érdekes, hogy ugye én ezt nem kérdeztem, te pedig erre nem tértél ki. Ugye itt van a párhuzam. Uh -huh. um, figyelj, ugye mi ketten azért kötöttünk megbonthatatlan egy, egyességet, ez egy, egy régi kapcsolat, mert hogy én próbáltam valamilyen szóvivőt találni a értelméből a Szociasta pártból, de nem nagyon akaródzott, és végül is azt mondtad, hogy hát, egy -e fene, valaki tartsa a kapcsolatot a fialával. És azt akartam neked mondani, hogy azért az, ami a te házattájékán zajlik, azt azért nem lehet szó És hogy azt figyelem, hogy te ebben meghúzod magad, mit csinálsz, Nem, nem, nem tehát mondhatod azt, hogy köszönöm szépen, te most nem vagy elnök, nem akarsz erről részletesebben beszélni, keveset nem akarsz mondani, sokat meg nem akarsz, mert nem akarsz ártani a pártodnak, de ami ott zajlik, most közben én hihetetlen jó indulattal vagyok, tehát próbálom megérteni, próbálom az esendőségen, túltenni magam a gyarlóságon, de ilyen csetavási szövegek jutnak eszembe, ami egyébként bereményi, hogy ha te ideálszén én odaállok, ha te odaalszint, ideálok, de ebből valami olyan nevetséges ösztánc jön létre, hogy én nem szívesen úgyolnám azt, ami egyébként egyébként bizonyos szempontból mégis úgy tűnik, hogy erre lenne alkalmas. Ha, ha a tárgyalásokra gondolsz, hogy ez most már majdnem több mint nyolcadik hete zajlanak ezek az egyeztetések a, a DK-val, ez szerintem is nagyon-nagyon hosszú, hosszú idő, hiszen valahogy arról ha én erről nem tudok semmit, akkor nem. De amit megtudok róla, és aztán, ahogy arra reagálnak, az valami egészen nevetséges. Ebben van sok igazság, ugye mindig az a gond, hogy, hogy a két fél akkor járna el helyesen, hogyha ezt nem a média nyilvánosság előtt teljes mértékben. De egy időzős tanácsom volt még jóval korábban, talán még januárban a kollégáknak, hogy, hogy nem jó a nyilvánosság előtt hosszan húzni. Hát belejött, hogy a mindig van valaki, aki kiszivárogtat ezek szerint. Egyrészt mindig, meg, meg nem csak azért, hanem ugye, hogyha rövid idő alatt lemegy, akkor, akkor nem tud még, ha kiszivárok valami, ugye, akkor... Fizikailag be van határolva ennek a hatása és a lehetősége. Ha meg valami nyolc hétig tart, akkor óhatatlanul még a legnagyobb jó szándék mellett is csacsognak az emberek, beszélnek, bennfentesnek akarnak fentülni, vagy éppen kimondottan kárt akarnak okozni, ki kiválasztatja, hogy melyik a, a, az igaz ő szerinte. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha gyorsan, csendben, és megtörténik a megápodás, majd egy bejelentése ennek a... Ja, ebből eredményen. semmi sem valósult meg. Hát ebből semmi nem valósult meg, úgyhogy most már 8. hete tárgyalnak. Én tárgyalnak, látom, vagy hogy... tárgyalunk? Hát ugye úgy, úgy hogy mondjam most már, hogy kettő tárgyalási fordulón én is ott voltam, éppen tegnap volt az utolsó és a, a múlt hét pénteken az az előtti, és csütörtökön lesz a következő forduló ennek a, az egyeztetésnek. Én bevalóan őszintén szorgalmaztam ott a tárgyalásokon belül, hogy minél többször, minél gyorsabban, minél rövidebb egymás utánokban tárgyaljunk pont ezért a tapasztalatok alapján, hogy, hogy minél gyorsabban pörgessük, hiszen akkor, akkor talán hamarabb jutunk olyan eredményre, ami nem, nem szivárog előtte közbe ki a... hány belül az aztán két oldalán, vagy nem is biztos, hogy két oldalán? Hát formálisan az MSZP delegációjában a pártelnök, a választmányi elnök, a frakcióvezető Tóbiás József, pártigazgató és jó magam tartozunk, és a DK részéről pedig a pártelnök, az ügyvezető, elnök, és azt hiszem a pártigazgató szintén, tehát hárman, hárman vannak átlában. A ott ti vagytok. Igen, ha úgy, úgy szólnak, akkor megverni, meg <gül> őket valószínűleg, mert kettő többen vagyunk. De, de hát nem ez a cél azért, nem pont inkább az, hogy nem megverni, hanem. Hát nem is kezni, de összekapaszkodni mindenféleképpen szükséges volna itt a következő választás miatt. Miért nem megy ez? Hát sok személyes érdek van, sok párt érdek van, amire persze rögtön a választók joggal azt mondják, őket marhára nem érdekli az, hogy milyen személyes érdekek, mert milyen párt érdekek vannak, mert az ország érdeke kell, hogy az első legyen, vagy a nemzet érdeke. Azt áld el nekem, hogy az ott lebege az egész fölött, hogy mi meg akarunk egyezni. Igen, az ott. És miért nem megy? Hát ez, illetek ilyet, ez hogy illetek ez sem Tehát létezik, hogy valamihez három hónap kell, csak az... de figyelj, akkor azt áruld el, ez nyolc ember. Akkor nyolc emberből egy vagy több az, aki állandóan kibeszél? Hát ez így is nem tudnám megmondani, mert... ugye megmondani, a... bennetek? Szóval, nem, nem tud, de a tehát pont az a, a sajátossági nem tudod megmondani, hogy ki volt, és akkor ilyen kölcsönsön a felek egymást szokták, gyanúsítani, vagy vádolni az, hogy ők biztos nem, hanem a másik, úgyhogy én ebben a játékban van egy véleményem róla, de ez indiferens, mert nem tudom igazolni, úgyhogy nélkül kezdve teljesen mindegy megtartanám magamnak. A lényeg az, hogy én úgy látom, hogy, hogy ennek egy jelentősök az, hogy az Meszpél gyengült az elmúlt hónapokban, már a közénk kutatásokban, és ebből kifolyólag a bk stagnál egy picit egy százaléknyit, tehát nem jelentős de azért nőtt, ezért én úgy nézem, Hát nagyobb önbizalommal vágnak neki ennek Itt húzunk egy vonalat, és ezt, ezt megkérdeztem a Gyurcsánytól is. Azt kérdezem tőled, hogy te érzelmileg, hangsúlyozom érzelmileg túl vagy a vállásom? Hiszen annak idején mi nagyon sokat beszélgettünk, és én azt nem is tagadom, hogy akkor, amikor a vállás bekövetkezett, talán a módja miatt, beleért vagy azért a mélyebb okokat is sejtettem, nem írhatom át a történelmet, ha akarnám se. Én akkor mesterházi párti voltam. Később, lett, később javult meg a kapcsolatom a Ferivel, amiben személyes beszélgetések is voltak, de akkor mi erről sokat beszélgettünk, és sokat beszélgettünk a te kindlódásodról. Nézd, én azért nem akarnám ezt nagyon feleleveníteni, mert, mert szerintem nem mindig elő, előre a, a kapcsolatokat, hogyha elmondanám, hogy én azt, hogy értem meg sok miatt. Ráadásul egy csomó minden olyanról én tudok, amiről esetleg a közvélemény nem és ez jobb is, hogyha így, így marad. Tehát én azt gondolom, hogy mármik talán esetleg az én álláspontom nehézségét jobban alá támasztotta volna. Akkor azt onakkor. szeretném megkérdezni, hogy könnyű -e neked x évvel utána felülemelkedni azon, ami akkor történt? Nézd, én azt mondanám, hogy úgyhogy úgy, hogy, hogy szokták ezt mondani, hogy racionalizálódik az emberbe az az sor. tehát hogy elteszi egy, egy dobozba a fejébe, és, és akkor azt nem húzza ki azt a fiókot, hogyha, ha nincs rá szükség. Tehát én azt gondolom, hogy ami történt, megtörtént. Ebben mindenki levonta a konzekvenciákat. Én azt gondolom, hogy az a politikai vállalkozás aminek indult, nem az lett, hiszen akkor azzal ment el a DK, hogy ők megelőzik az MSZP-t, és, és ők lesznek a nagy párt, mi meg eltörpülünk és, és eltűnünk. Ez nem történt meg. Miközben mi felé még esten, ma is fel, felhordja ugye azt, hogy bezzeg meg az MSZP nem hagyott bennünket frakcióba alakulni? Hát néze Ugye nem mi nem hagytuk, nem volt annyi képviselőjük, és Fodor Gábor meg nem akar csatlakozni a, a frakciójukhoz. Tehát az, az a legegyszerűbb mindig, hogyha ha az ember a másikban találja meg a hibát, ezért nem akarnám én magam is ezt, a, ezt elkövetni, mert biztos mind a két félnek van jogos, meg, meg csak vélt sérelme is. Tehát ezzel nekem nincsen gondom. Én azt gondolom, hogy a megegyezés szándéka megvan, én azt gondolom, hogy a DK-nak az elmúlt hetekben azért annyira nem volt sürgős a, a megegyezés pont azért, mert ők egy, egy stabil pályán vannak a társadalmi támogatottság szempontjából, az MSZP pedig nem stabil pályán, tehát egy lejtőn van valamennyire az elmúlt 6-7 hónapban. Ez az ő számukra egy kedvezőbb társadalmi helyzetet. Te hogy, hogy, hogy, hogy, éled, hogy éled meg a lejtőt? Szarul. Nem, most tudnám, mert 10 is, most. Nem, de... nem. De szerintem ez úgy kifejezi a, a, hogy mondjam, az emberek az érzelmény, meg a racionális állapotát is. Szerintem sokkal jobb teljesítményre képes az MSZP mint amit mutat az elmúlt években, sokkal jobb, több van ebben a pártban, több a támogatók, mint amit most a közénkutatások mutatnak. Ezt azzal is lehet azért igazolni, hogy amennyi szavazatot mi elvesztettünk, azok egyelőre nem jelentek meg ezek a szavazók más párt mögött, hiszen akkor látnánk valami nagyon jelentős kiugrást egyik vagy másik párt támogatottságában. Tehát a számok azt igazolják, hogy az MSZP-s, szavazók úgy eltávolodnak egy kicsit, kivárnak, és, és még nem, nem indultak el másik Igen, csak hogyha megmaradunk a jelen események között, akkor kicsit a dobozinak a tizedes és a többiekére emlékeztet Molnár Gyula tevékenysége, ugye ott a major Tamás mondja azt, hogy uraim, jönnek az oroszok, akkor gyorsan átöltöznek a Sinkovicsék, nem tévedtem a némettek, és akkor megint téved. Tehát az, ahogy szó van arról, hogy kongresszus lesz, nem, nem tudom mi a kiemelt az ember csak néz és arra gondol, hogy hát ha hallgattál volna, bőt volna ennyi információ között elvész a gyerek. Hát mint ebben speciális esetben szerintem az ember nagyon felelősség teljesen jár el, mert mi azt mondtuk, hogy akkor tartsunk kongresszust, hogyha falsúlyos politikai tehát konstrukcióra személyi kérdésekre vonatkozó döntéseket lehet hozni, mert nálunk azért a kongresszus mindig egy ilyen nagyon komoly jelentőséggel rendelkező testület és esemény, tehát ha, ha nem tudunk megegyezni december 9-ig a DK-val, akkor ezzel is azt akartuk jelezni, hogy, hogy mi nagyon elkötelezettek vagyunk emellett az együttműködés tetőaláhozása tető mellett. Még a kongresszusunkat is hajlandóak vagyunk hátrébb csúsztatni egy kicsivel, csak azért, hogy, hogy, hogy még nagyobb esélyt és lehetőséget adjunk a tárgyalásoknak. Tehát szerintem ebben pont az MSZD most a jobbik arcát mutatta olyan szempontból, hogy, hogy nem, nem a saját személyes érdekét vagy párt érdekét követte, hanem, hanem azt mondta, hogy kontextusba helyezte ezt. Tehát én nem nekem nincsen problémám. De akkor nem kellett volna egyáltalán beszélni egy kongresszusról, aminek nem jött el az ideje? Hát de ugye 8 azt mondjuk, hogy mindjárt megegyezünk, ugye? Tehát azt, hogy mikor jön el az ideje, azt nagyon nehéz volt belőni. Hát megvárná ezt, nem minden... azt mondjuk, hogy a köd. Igen, de minden egyes tárgyási forduló után úgy nézett ki, hogy mindjárt megegyezünk, legalábbis én is ezt hallottam. Tehát ezért nehéz úgy. És hát nézd meg a többi párt is tart most kongresszus, tehát azért nem az lett volna az, az hogy qualitát, hogy de Ez a... nem olyan, mint a bális szezonne aragul, hát ez van a kongresszusok nem ideje. Majdnem olyan, mert ugye hát jövő választás van, tehát van egy ütemezés, amit senki nem tud kikerülni, amit ugye a választási törvény és a választási felkészülés logikája diktál. Azt áruld el nekem, mi az a kibővített választmányiűlés? Hát az általában azt jelenteni, hogy nem csak a választmányi tagok, hanem az érdeklődők is. Ugye az, mondja, a jövő szombaton, ugye ez most lesz, nem most kongresszus, van. hanem egy kibővített ülést tartanak, ahol bemutatják a programjukat. Hát ez, hogy ahogy kell nekünk a választmány ez tök unalmas, de az alapszabályunk szerint a választmánynak el kell fogadni a programot, ezért ott kell, legyenek a választmányi tagok, de nem csak nekik akarjuk bemutatni értelemszerűen a, a, a programot, hanem hát egy szélesebb közönségnek, és hát ennek ez a, hogy mondjam, a pontos megfogalmazása, amit persze valóban nem igazad van, így senki nem ért, nem is kell, hogy értse, mert azért érteni kéne az MSZP alapszabályát is, az meg egy nagyon bonyolult dolog. Cseterun tehát ugye felolvastam, amit a Schiffer írt a Facebook oldalán, elsiratta Jancsó Andrea Katalint, aki nem értett egyet az LMP kongresszus üzenetével, by the way, valószínűleg nem volt elragadhatva a 28. helyével sem. Uh, ugyanakkor hasonló üzenetet uh, Szél Bernadettnek, Hatházi álkosnak Ákosnak és az LMP-nek nem küldött, és ebből megpróbáltam távoli következtetéseket levonni. Én holnap fogok vele beszélgetni, mert tegnap a Gujás Gergely elfoglalta az ő idejét, az egy másik kérdés, hogy ő se vette fel a telefont, ezek ilyen szolgálati közlemények. Tartok tőle, hogy erre nem nagyon akar majd válaszolni, mondván, hogy ő aktuál politikai kérdésekben nem nyilvánul meg, az egy másik kérdés, hogy a Facebook oldalán megteszi. Tehát uh, azért a kiállás. Az, hogy mit mutat a statisztika, mit mutat a közvéleménykutatás, és ennek örvén, vagy nem ennek örvén, hogyan viszonyulunk a saját embereinkhez, azért ez egy vízválasztó, és én ezt azért is tudom mondani, mert azért ezeket az embereket, nem konkrétan Jancs a Katalin, de mondjuk általad, vagy miattad nagyon sok mszp megismertem, túl Csaba részén megismertem MSZP-seket és DK-sokat zuglóban, tehát hogy ez egy, ez egy fontos kérdés, egy bizonyos történelmi pillanatokban, kis történelmi pillanatokban megkapják-e a várkapitányi kinevezést azok, akik egyébként arra rászolgáltak. Igen, én megfordítanám azért egy kicsit, hogy te úgy mondtad, hogy a, hogy a szervezetnek mi a viszonya a személyhez, de ez fordítva is igaz, hogy mi a személynek a viszonya a szervezethez. Tehát, hogy az mindig elég elegendő ok-e, ok most nem a konkrét ügyről beszélek, mert azt nem ismerem, de hogy elegendő ok-e ok egy megsértődésre az, hogyha valaki nem kapja meg a saját maga által elvárt pozíciót, helyet, lehetőséget, vagy esetleg... Ha így fogalmazzak, akkor a, mondjuk a szervezethez lojális magatartás, és a azt is megkövetelné, hogy ne csak mindig a személyes érdek legyen az első, ami mellett dönt az ember, hiszen minden szakmában van, hogy nem kap meg az ember egy Ebben igazad van. Ebből ebből igazad nem kap van. Egy az a kérdés, hogy a párt ezügyben egy mennyire mutat konzekvens magatartást, hogy ezáltal egyébként az illető, akit hol kiemelnek, hol nem, ne érezze ezt kiribó igazságtalanságnak. Abszolút, de hát ugye olyan mindig van, hogy nem, nem jön össze valami száz százalékban, hogy az ember tervezi. Tehát én ebben bevalom őszintén azon a párton vagyok, hogy, hogy azért a, a szervezethez kötődő, nem tudom, lojalitás vagy kohézió az, ami, aminek meghatározónak kellene lennie, akkor is, hogyha ha valaki úgy érzi, hogy most igazságtalanság érte, és arra kell törekedni, hogyha valóban igazságtalanság volt, akkor azért érdemes úgymond kompenzálni most a szónak a nemes értelmében az illetőt. Ha mindig mindenki kilépne egy párból vagy egy cégtől, amikor éppen valamit nem sikerül elintézni a főnöknél, akkor, akkor szerintem az egy viszonylag nagy benne a fruktuáció a különböző vállalatoknál is. Igen, nagyjából hasonlóakról beszéltem ezt meg az első modláslóval. És akkor ennek örvény, de nem teljesen független a korábbiaktól, hogy azt már megértettem, hogy mi a kibővített választmány, de elnézést, mi az, hogy a választási program arca? Gyakon hamiági? Hát a ő az. Ő, ő, ő, ő, igen. Minek hát, az arca? Szerintem az áginak egy nagyobb kommunikációs szerepet akart szánni a, a pártelnök, és akkor ennek ez a, a formája, hogy, egy, hogy azt a tartalmi üzenetet vagy ajánlatot, amit a választópolgároknak teszünk a választások kapcsán, abban az áginak nagyobb szerepet szám. Én ezt értem Attila, de azt áruld el, hogy ez nem szoros összefüggésben van azzal, hogy közben meg megremegett az ő 18. keleti indulási helye, és ha már megremegett, akkor kompenzációképpen megkapta, az MSZP választó. Nem, nem, ez most törtetesen nem, mert az a kerület az nem, nem remegett meg. Tehát abban az MSZP egy ilyen... Hogy mondjam, nagyon kemény és hatázott álláspontot képvisel, hogy, hogy a, a, az a körzet az nem, nem eladható idéző elben, mert e, akkor az Ágia 2014-ben 60 szavazattal Igen. vesztette csak el e, Tehát én azt gondolom, hogy most jó eséllyel indul arra, hogy megnyerje ezt a körzetet. Tehát magyarul egy olyan jelöltről van szó, e, aki jó jelölt és, és tudja hozni, be van ágyazva a helyi e, kerületi közegbe. Tehát ismerik, tudják ki, dolgozott az elmúlt négy évben, tehát irracionális lenne lovat cserélni. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy... hogy, hogy hor Horvátúr miért került mégis leváltásra? Hát a Horvátúr nem váltotta le senki sem. Ott volt egy szavazás a, a kerületében, ami arról szólt, hogy azt hiszem volt egy másik jelölt is az ő pozíciójára, mint képviselő és akkor ott egyenlő lett a a szám, tehát magyarul nem győzött egyik. Tehát most tészen. ott vagyunk az újpesti választókörzetben. Igen, igen, az újpesti választókörzetben, és akkor utána nem szavaztak másodszorban, azt Imre bácsi azt kérte, hogy, hogy már ne, ne szavazzanak még egy fordulóban róla, és utána, mivel úgy érezte, hogy ott a, a helyi közeg nem állt ki kellő erősséggel ő mellette, ezért hozott egy, egy olyan döntést, hogy visszavonul ilyen formán a, a, a politikától és a az MSZP-ből. bemaradt egyébként a frakcióban, tehát tegnap is ott volt frakciólésen, tehát nem, nem arról van szó, hogy akkor most soha többet nem áll szóba. Valamiért hozott, én szerintem egy elhamarkodott ö, döntést, és ne kezdett a következménye, hogy ő kilépett az MSZP-ből. Elnézés Nyakó István már örökké vonul nálam ezzel. Ez számra újnóvun magyarul, tehát hogy ott a választókörzetben történt valami, amit igyekszik a sajtó félre magyarázni, ha másért nem azért, mert ezzel a ténytartalommal nem rendelkezett, mint, ez, mint mostanáig. Igen, én gonoszabb vagyok, vagy, vagy rosszot akarnak nekünk. Tehát, mint ahogy látszik a mai hírből, más pártban is előfordul ez, hogy valaki kilép, mert éppen nem úgy sikerül a, a, az elképzelés, ahogy, ahogy szerette volna, tök egy milyen okból, csak valahogy mindig úgy van, hogy az MSZP-vel kapcsolatos ilyen hírek azok hirtelen sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak, mert talán így akkor többet lehet rombolni a, a mi e, imidünkön. de alapvetően ez a pártal vagy a politikusi léttel, ez egy, ez egy hogy mondjam, vele, vele járó dolog. Én, vannak, vagyok, Orbán jönnek, a én vagyok Orbán Viktor, én nagyon örülök annak, amit egyébként egy titkos kamerával látok, mert azt látom, hogy ezek olyan jól el vannak egymással, hogy engem sohasem fognak leváltani. Azt, hogy sohasem, azt nem hiszem, de azt elhiszem, hogy az Orbán örül ennek a rendezetlenségnek, ami, ami van az ellenzék jó dolog. azt állítja, de Igen? már korábban, hogy az ő fejében van egy menetrend, és a múlt héten is azt mondta, hogy ebben még nincs kés, és ez még be tud érkezni időben. Te mit gondolsz erről? Tehát, hogy Orbán ez és maga a Fidesz legyen azért nyugtalan, hogy ez a vonat attól még beérhet? A vonat beérhet, a választópolgár az egy nagyon kiszámíthatatlan kéti össze. mindig volt, nem arra nem hivatkozik, mondom. hogy ami az utolsó 4-6 hétben történik, az a meghatározó, mert az emlékezett, az emberek... Zöm, az emberek zömének emlékezete ezen a határon kívül nem működik. Ebben való egyetértek. Én egy picit hosszabra is tenném ezt, tehát akár ez egy ilyen három hónap. Az vezéget, is belefér két, meg. Három, tehát Nagyjább ugyanazt mondjuk ebben én egyetértek vele, hogy valóban azt látjuk így a különböző üzenetek, meg, meg akár botrányok, akár politika események kapcsán, hogy valóban az embereknek a az emlékezetemben nagyon fölgyorsult a világ, nagyon sok információ emlik ránk, elkezdett szűkülni az, amire még emlékeznek. Sokszor azt lehet látni, hogy mondjuk mit tudom, hogy megtartunk egy sajtótájékoztatót, két hét múlva megtartja, hogy egy hét múlva egy másik párt, másik politikusa, azt a sajtótájékoztatót ugyanabban a témában, és ugyanságként képes a média tállalni azt az eseményt is. Annélküli megemlítés nélkül, hogy ezt már korábban valaki elmondta, tehát, Ebből látszik, hogy annyira felgyorsult a világ, annyira sok hír van, hogy egyszerűen az emberek tudata is főleg, hogy ők nem minden nap ezzel foglalkoznak, ha van jobb dolgok, meg más dolguk. Ezért én is azt gondolom, hogy, hogy az utolsó két-három-két-két két és fél hónap lesz az, ami nagyon számít. Jó, de ha visszatér egy pillanatra a Kunhalmira, hogy ne legyen belőle Jancsó, Andrea, Katalin, hogy... Hát belőle biztos nem lesz. Hogy ugye azt tapasztalani, hogy benne van egy feszültség. Én ezt értem, ezek szerint az MSP kiáll mellette teljes melszélességgel. Így van. De vajon akkor, amikor a tárgyaló partnere pont abban a választókerületben ellent mond, akkor ott valójában egy olyan tárgyalás kezdődik, amihez nekem semmi közöm nincs, de amiben egyértelművé teszi az MSP azt, hogy a Kunhalmi helye fix, kössünk kompromisszumot máshol, mert ez egyébként a megegyezésünknek a záloga. Hát így, de azért viszonylag, és azért, azért, azért fogalmazok dolog, a tárgyaló partner budapesti pártelnökének a körzetét elkérni, úgyhogy közben ő egy jó jelölt, legutóbb is jól teljesített, azóta még rá tudott dolgozni ugye, erre a körzetre. Tehát hogyan feltételezheti a tárgyalópartner, hogy egy pártnak a vezetői, ugye, hát főleg, hogyha azok jó jelöltek egy körzetben is, akkor azokat hát erősebben tartja egy, egy párt, mint a, a kevésbé beágyazott jelöltjeit. Tehát én ezért azt gondolom, hogy inkább csak egy taktikai megfontolás lehet a Kunhalmi körzetének az elkérése, mert, mert még egyszer mondom, a válasz nem volt kérdéses, hogy ebbe azt fogja mondani az MSZP, hogy azt nem tudjuk adni, beszéljünk valami másról. És én azért, még egy persze visszatérve az előző kérdésedre, azért Tartom fontosnak az, hogy egy picit azért gyorsítsunk ezen a meneten, és hogy én ezért javasoltam, hogy hát azért lehetőleg ne hetenként, egyszer tárgyaljunk, hanem, hanem ha lehet, akar egy héten, háromszor, négyszer tárgyaljunk, mert ez az egész, amit mi csinálunk, ez mindenfelett leértékel. Hiába gondolja azt a DK ma még, hogy ez nekik jó, és az MSP-nek rossz csak, én úgy gondolom, hogy, hogy a következő hetekben, főleg, hogyha oda közöljünk ahhoz a határidőhöz, amiről a Nyúcsán is, meg én is beszéltem, akkor ez mindenkinek rossz lesz. Hát ez nem úgy lesz, hogy valaki nyer rajta, a másik meg veszít. egy ember fog nyerni rajta, az Orbán Viktor meg a Fidesz. Azon kívül neki veszíteni fog. Tehát euh, én, én azt gondolom, hogy, hogy mivel én elhiszem, és én is úgy gondolom, hogy, hogy a DK is meg akar állapodni, mi is meg akarunk állapodni, ezért egy kicsit több emelkedettség kellene ehhez meg... Ebben minimálisan e, sem vitatkozom veled. Hozzátéve, hogy szerintem ezen a média, én ebből kivonom magam, de nyilvánvalóan minden szennek maga felé hajlik a kezemükben, nem vagyok szent, mert ami például legutóbb, az ATV-ben történt egyébként tökéletes műsorvezetői aszisztálása. Tehát aki azt ott lebonyolította, hát azért az nagyjából a szakmai alkalmatlanságáról tett tanúbizonyságot. Ez amikor a Juhász Féleti Erdetharangozó Tamás előtt... Igen, igen, -hmm. igen. Hát igen, ugye ez egy érdekes dolog, hogy ilyenkor egy műsorvezetőnek azért annyit csak kéne mondani, hogy bocsánat Juhász úr, hát értjük, hogy a a műsor az só műsor, és akkor több nézőt vonz, de hát azért nem, tehát, hogy nem őt hívták oda. Tehát, de sin sem baj, hogy oda megy, akkor rendet teremtek. Tehát, hát én gondolom, Nem hogy a hogy csak Juhász úr, az úgy, az úgy elég érdekes beszélgetés. Be Bednárik úr vajon ezután találkozott -e a hölgyel, és mit mondott neki, hát arra azért kíváncsi lenni. Én nem értek -e ez a szakmához, ha te jobban érted a nem, nem, nem komolyan. Nem kell -e érteni, amit láttál, igen. az magáért beszélt. Szerintem igen, ez másképp lehetett volna, és talán kellett volna, de hát különbözőképpen ítélünk meg dolgokat. Én nem értek -e ez a szakmához, tehát lehet, hogy rosszul látom a sóbizniszt, sőt, biztos. Egyébként konkrét munkó, emlékeim munkó. vannak erről, ugye én dolgoztam a Juszttal, és volt egy egészen elképesztő műsor, ami tényleg elképesztő volt, és az Őrsi Mátyást fogta magát, és otthonról, azt hiszem megbeszélte a Juszttal, fogta magát, és bejött, pedig hát nem volt közel a stúdióhoz, mert az ő a tália színháznál volt, az Őrsi pedig kint lakik a 11. kerületben, ott a Sasadi út fölött, kivétesen tudom, hogy hol, mert rokonok laknak a környéke, és beállított, és én, ugye, én nem nagyon értettem, hogy itt mi zajlik, mert ugye hozott magával egy széket is, az egy egészen furcsa körülmények között készülő műsor, én nem tudom, hogy akkor mennyire sikerült e, e fölött urrá lennem, tehát lehetséges, én is bizonyítottam már az alkalmatlanságomat, de ott azért mindent elkövetem annak érdekében, hogy ezt a helyzetet tisztázzuk, csak azért mondom, hogy véletlenül legyen most olyan, aki majd kívülről hívja fel a figyelmet, Ráadásul az Index megint zseniális címet talált, amikor valami olyasmit írt, hogy, az, hogy a, a, a Juhász Péter hogy avatkozott közben, bár tette volna. Igen, tehát amíg a műsor tud érdekesebb lenni, azt én elfogadom. Igazából a kérdés az, hogy ezt mennyire tartjuk kordában, hogy egyenlő. Jó, figyelj, nem maradja. akarok rossz hasonlatokat mondani, és elnézést kérek. Előre, hogy a Titanicban benne van a küzdelem a csónakokért. Azért én látom a, a kétségbeeset küzdelmet, ahogy bizonyos emberek küzdenek a parlamenti helyükért. És azért az bennem nem szimpátiát vált ki. Hát főleg, hogyha ugye nagy. nagy Hát bocsánat, hogy nagy mellénnyel kiosztják az összes ellenzéki szereplőt, magukat feltüntetik az egyetlen legitim, hogy mondjam, ellenzéki erőnek, majd nem sikerül növelni hónapokon keresztül a, a támogatást, és ez nem csak egy pártra igaz, másokra is igaz. Tehát nem egy valakinek mondja az ember, hanem hogy általában. Tehát én szerintem a szerénység néha hasznos tud lenni a politikában is, hogyha helyén kezeljük a a politikai eseményeket és a társadalmi támogatottságot. Mi lesz december 9 -én? Hát lesz egy ilyen eseményünk, ahol bemutatjuk a, a programunkat. Ha... Egyébként ez a társadalmi igazságosságról szól, mert szerintem egy jó és fontos témája van, ugye az a címe, hogy tegyünk igazságot, <kül> és ez nagyon sok ilyen vidéki konzultáció, lakossági fórum fogadórának a tapasztalatait is összegzi ez a, ez a, a megoldás oldalról ez a, ez a program. Úgyhogy szerintem egy, egy olyan baloldali elképzelés, ami társampolitikában, gazdaságpolitikában és sok minden másban, hogy mondjam, előnt jelentett a Magyarország, Magyarország számára. Figyelj, itt egy fantasztikus egy pali vagy, mert múltkor ugye én itt játszadoztunk, ahogy beszélgettünk, most pedig ugye azt mondtam, hogy köstben magad, de teljesen e, alaptalan volt, amit mondtam, illetőleg e, elnézést kell, hogy kérjek tőled, mert amikor az ember ilyen vizekre evezte, maximálisan partner volt. Tehát azt nem mondhatja majd a hallgató, hogy kitérően beszéltél, és elnézést kérek, nem kellett volna előtte szólnom, hogy köstbe magad. Ja, semmi gond, semmi, próbálok őszintén válaszolni, ha sikerülni, ha nem. A, a, a de még egyszer mondom, én elnézést kérek. A mi kettőnk kapcsolata e tekintetben ma annyiban vizsgázott rosszul, hogy érdemtelenül mondtam neked azt, hogy közsd magad. Köszönöm. Elnézést. Szép napot, szép neked napot. Neked is. Mesterházi Attilát hallották. Az, hogy 9 óra után folytatódik-e a műsor, nekem témám mint a pejva, vagy mint a tenger, de ez a másfél óra, ez az, ez, tehát hogy mondjam, e jutalomjáték, az van, hogyha a közönség kikényszeríti. Ez itt most másfél óra volt, ez egy foci mérkőzés, hát azt nem mondom, hogy szünettel együtt, de mire kilenc óra lesz, addigra a szünet is meg lesz. Nem mint a szünet ideje. Ha akarnak velem valamit kezdeni, beleértve az elhangzott beszélgetések kapcsán, vagy bármi, amit itt nem jelenítettem meg, 061 099 és 06 Amennyivel ezzel nem élnek és én ezt is tudomásul veszem akkor kilenckor el fogunk köszönni egymástól Figyelek, ha van mire 061 48 9 -0999, és 06 -1 -1 Jó reggelt! Jó reggelt! Az elsimon Lászlóval való beszélgetésben így többször előjött az áruló, nem áruló, kilépett a frakcióból, ott hagyta a pártját, és a többi, és akkor én küldtem is ennek egy SMS-t. E, tehát, hogy, hogy azon azért el kéne gondolkozni, hogy azért, mert valaki nem áll kifogga a körömmel egy olyan... E, Csapat mellett, ugye itt csapatról beszélt a, valamilyen megfogalmazásban Elsimon is, aki, akiről úgy érzi, hogy elkanyarodott attól az úttól, ahova ő menni akart velük, és ott hagyja őket, és keres egy másik vonatot, buszt, amelyik szerinte abba az irányba megy, amit eredetileg gondolt, hogy ezt egyetemen árulásnak tekinteni, ez azért rendnél szerintem sokkal árnyaltabb. Árnyalattam, de speciál e tekintetben én nem vitatkoztam vele. Igen, ezt hallottam, csak ugye itt, itt fősorolt egy csomó olyan nevet, akire ő azt mondta, hogy mit például a Hatházi Ákosért, hogy ő pedig a Fidesz emlőjén nevelkedett onnan állt, izé, mint helyi önkormányzati képviselő. Hát ha a Hatházi Ákos, és most én nem mennék bele, hogy igaza van, vagy nincs igaza, nincs igaza úgy érezte, hogy az a csapat, akit ő támogat, akit a, a, aki őt támogatta és akit ő támogatott, most sarkita fogalmazok, elkurvult, belelátva a kártyákba úgy érezte, hogy itt valami tök másról van szó, amit ő helyesnek gondol, és azt mondja, hogy akkor én elmegyek és keresek egy olyan csapatot, akiről még azt hiszem, hogy azt csinálja, amit én helyesnek gondolok, ezt árulásnak titulálni, és most mindegy a konkrét személy egy ilyen szituáció, ezt azért én nem, nem érzem ennyire sarkosnak, amennyire ő itt Jó. Egy az dolog... árulásnak a súlyosságát. Egy dolgot ne felejtsen, hogy egyikünk se tagja annak a politikai családnak, amelyben az egyik ember benne maradt, a másik kivált. Tehát az, hogy ön ezt túlzásnak találja, én ezt teljes mértékben megértem, de sem ön, sem én, nem be lehetünk objektívek azért, mert nem voltunk annak a közösségnek a része. Így van, de ettől eltekintve, van, én azt mondom, hogy ha valaki úgy dönt, hogy az a közösség már nem azt az értéket képviseli, amit ő értéknek tart, és amit korábban úgy gondolt, hogy az a közösség is képvisel, és ebből kiszáll, és keres egy másik közösséget, amelyik szerintem még azt az értéket képviseli, amit ő értéknek tart, akkor erre azt mondani, hogy áruló és újjal mutogatni rá, persze, akiket ott hagyott, de és ír... mit, mit kezd azokkal, azokkal a labdarúgó mérkőzésekkel, ahol a közönség fütyül akkor, amikor egy olyan játékos kap labdát, aki nem régen még az ő csapatukat erősített, és amikor ez a játékos gólt lő, akkor ez a játékos az esetek 98%-ában semmilyen górörömmel kapcsolatos dolgot nem mutat, mert úgy érzi, hogy nem illendő, és tízezreg fütyülnek. Én ezt megértem, bár azt gondolom, hogy más Más története, igen, értem, értem és, és most nem akarom azt mondani, hogy nem akarom a labdarúgókat, össz, vagy a, a futball drukkereket összehasonlítani a politikusokkal, mert, mert nem akarok senkit megbántani, és A említem, amikor... azok mi vagyunk, a politikusok pedig a pályán vannak. De, de engem engem. Jó, én, én sose voltam Fidel drukker, ahogy LNP drukker sem vagyok, már azt tudom, hogy milyen drukker vagyok. Én pusztán azt gondolom, hogy a hatház is mondhatná azt, hogy az egész Fidesz áruló úgy, ahogy van, mert más csinálnak, mint amikor mi közösre szerződtünk. Ami egy hangi. dolgot meg ne felejtsen, hogy az embereknek a belső tudata más, mint amit ön kívül él meg. É, igen, de ennél... Én még lehet, hogy a szakadékban is azt mondanák, hogy ezt céloztuk meg, és arra azt mondja ön, félig viccesen, hogy ezt az itt is gondolhatjátok komolyan. A szubjektív tudatot azt ne felejtse ki a történet. A tömeg, most lehet, hogy hülyeséget beszélek, a tömegeknél ezt én értem, az Elsi mondta, azt gondolom annyira intelligensnek, hogy, hogy, hogy ezt a szubjektív tudatát azért. De erről pontosan erről a szubjektív tudatról beszélt egy hete, és teljesen visszhangtalan maradt. Tehát, hogy neki mi, mennyi és milyen jellegű kétség va, va, él benne, az lehet, hogy sohabban megmaradt a múlt héten, de amikor én a beszélgetés után, még a következő beszélgetés előtt azt mondtam, hogy ez megér három percet az ügyben, hogy bármit is mondjanak, pedig én az elmúlt időben nem éltem ezzel, senki nem telefonált. Igen, emléksz, pedig én is hallottam azt a beszélgetést, és jó is volt. Most pedig mégis egy ilyen mindenára mundérbecsület védelme tört ki belőle, föl sem... Ö, ö, azt a lehetőséget sem adva meg, és most ragaszkodnék a hatházihoz, mert az ő neve maradt meg, a hatházi példájához, hogy, hogy akár, akár igaza is lehet. Lézze. Áruló, Lézze le, áruló. Lehetséges és azért mondta, nem tudom, hiszen ez a beszélgetésben így nem kapott szerepet, mert úgy tud se betejteni a Fideszen, ami egyébként egy hajdal volt Fideszestől, rossz néven vehető, nem tudom. Lehet, nem Igen. tudom. Köszönöm szépen. Nem ennyi ragadt meg bennem. Köszönöm. Mitten. És másban? 061-489-0999 és 0636771161. Magyarul Balóval, Boros Kriszta. Uh -huh. Gratulálok. Jó reggelt. Jó reggelt Horáthi. Tehát én az úrral csak részben értenik egyet, mert az, amikor a Demeter Márta átmegy az LMP-be, és külön politizál, mint amikor a gyurcsány ott az MSZP-t, és most össze akarnak bútorozni, úgymond idézőjelben. Elnézést, Tehát... Erről az előző úr nem beszélt. Az, az mondom, mondom hogy nem értek, azért mondom, hogy részben értek csak egyet az áruló kifejezéssel ebben az esetben. Tehát nálam, én szerintem a Gyurcsányot valóban áruló, szerintem, a Demeter Várta nem. Akkor lenne árul a Demeter Márta, egy körzetben indulna az MST és az LMP együtt, és akkor a Demeter márta jelölnék az MST-s Akkor lenne áruló. De így nem. De hogy a Demeter de, Márta... De, de Demeter Márta, ez, fogja be, ez, ez történik vele az LMP hetedik helyén. Miért? A, nem a helyet, de az az, az LMP külön egy pár. De hogyha az LMP egy körzetbe indítaná a Demeter Mártát egy, egy MSZP-s és azt itt, hogy most akkor a Demeter legyen a, a, az MSZP-s helyén, akkor, a, akkor lenne ez az áruló kifejezés értelme erre szerintem. Én de azt tudom gyerek... neked mondani, hogy miután én, az, én a Demeter Mártát nem egyszer és nem kétszer próbáltam arra rávenni, hogy számoljon el konkrétan azzal, amit neki nem sikerült elérni az MSZP-ben, és ő ezt egyszer se tette meg, vagy hát a gyász... A kötelező gyászszünet után átült az lmp be számomra a Demeter Márta kisbetűkkel nem létezik. Jó, ebben... Eb eb eb eb hát akkor meg, itt, meg itt véget ér, itt, itt vége várjál, a történetnek. De a gyúrtya, de az, azért, bocsánat, azért az MSP és a DK közötti összebútólázás az valóban az MSZP-seknél... Az, és... az MSZP a DK-val nem... Tehát Péter azért álljon de, hogy meg. nem? Hát egy csomó körben együtt, egy együtt az, az DK-s ki akar elődni az MSZP-s jelöltet. Jelenleg erről... Péter, te úgy beszélsz erről, aminek hát ez a műsor a pontosan az ellenkezőjéről szólt. Tehát amíg én békét szeretnék teremteni, a szunak abban az értelmében, hogy a felek meg tudjanak egyezni, számodra a háború a cél és az érdek, ebben pedig mi sohasem fogunk egyetérteni. Beleértve, hogy az anarchia, a békétlenség nem lehet cél. 061 48 9 -09 és 06 36 -7 -7 -1 -1 nem beszél hogy a kérdés ott volt, hogy éli megérzel, minek a mesterházi, hogy ott ül a másik oldalon a Gyurcsony. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ehhez az áruló témához csak annyit, hogyha a hatházi úgy érzi, hogy a Fideszbe csalódott, akkor kilép és nem politizál, akkor nem áruló, de hogyha átmegy az ellenfélhez, akkor ezért egyetértek a simonna az, lehetsége, az lehetséges, hogy ön köszön, de a kérdés itt nem fejeződik be, mert hogyha valaki focista, akkor hagyja abba a focista pályafutását? Hát én azt hiszem, hogy ez a focista hasonló, ez nem egészen. Elnézést, hogy ő ehhez ért akkor miért ne akarna máshova menni, az egy másik kérdés. Nagyon jól mondta Demeter Mártánál, hogy elszámolta fidesz a hatházi, hogy mi a baj a vele? Foggalmam nincs, én erre nem emlékszem. Hát akkor ugyanezt meg kéne tőle is kérdezni. Ez, ez így van, uh, én a hatházit köszönöm szépen, eddig uh, nem hívtam meg a műsoromban, egyébek között ezért, de... Jó, nincs... hát nem is érdemel annyit egyébként, csak, úgy csak ezt hozzá akartam tenni, köszönöm szépen. Jó. jó, azért ez nem egy levélfeladás, tehát az ende vagy önök közlik velem, hogy önök egy levelet adtak fel, ez nem lehet utószót írni, de azért ezt általában nem szoktam hagyni cserébe, természetesen ez rám is vonatkoz. 06148909906 egy magyarul balóval. Ezzel a kuratóriummal. Csányi Sándorról, akit halaszthatatlan elfogaltsága elszólított ettől. Jó reggelt! Jó reggelt Hát a hatház úrnak például az volt az problémája, hogy pártirodákban osztották a trafikokat. Ezt, ezt nem is értem, ugye ez hát egyértelmű, itt indult az egész. Hol? Hol indult az egész? 061-489-099-906-3677-1161. Figyelek, ha nem telefonálnak, akkor 8 perc múlva vége a műsornak. 1 4 8 és nulla Még 6 perc. Ilyenkor mindig csalódott vagyok. Egyrészt azért, mert a helykeresésemet akadályozzák abban, hogy nem telefonálnak, mert a beszélgetés ezeknek lenne része. Másrészt a műsor elismerése is tudna lenni a telefonálás, de nem. Tehát én a... Jövő mert úgy tervezem, hogy szinte betáblázom a műsort. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy nem én változtam meg. De nincs ezzel semmi gond. Hallgató nélkül nincs rádioműsor. Betelefonáló nélkül van. Még három és fél perc. Nulahat 099 és egy, Tudj, ez mindig egy kicsit necses, hogyha valaki egy pártlistán bekerül a parlamentbe, mandátumot szerez, kilép a pártból, illetve a frakcióból, megőrzi a mandátumát, és utána a mandátumot egy idő után arra használja fel, Ebben adat tökéletesen adatban. igaza van, és egy olyan szempontot jelenít meg, ami ott volt a fejemben, de nem beszéltem róla, tökéletesen igaza van. Nem is értem, hogy ezt másmilyen nem mondta. Teljesen igaza van. És ez, ez érthető, hogy eszébe jut az első mondat itt az áruló szó. Szóval itt, itt a Jó, a hatházi nem volt korábban országgyűlési képviselő, önkormányzati képviselő. De Demeter a... Mártára áll az, amit mondod? A, a én én de Demeter Mártáról beszélek. De Demeter, Demeter... mártár az, aki kilépett az MSZP-ből, megtartotta a mandátumát, Igen, és most az LMP... Márta... Azért beszélek róla, mert ő őnála jutott eszébe az elsimónnak az áruló szó. Nem, ő az... Nem, fordítva, én mondtam a Demeterre, a áruló, ő, az... ő a hatházira mondta, a áruló Ebből a szempontból a szó klasszikus értelmében a Demeter Márta egy áruló, és rohagyó meg az a közvélemény, amely ezt elfelejti neki. Legyett értek. Köszönöm. 061 és 9636771161 Egy percük van még arra, hogy marasztaljanak. Akkor az azt jelenti, hogy itt ilyen kötelező izé van, és akkor 9 óra után maradok. Egy telefon az ára. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. azon hogy egy párt lehet áruló. Azért nem, nem, nem egy párt, nem. nem Jól, beszél. Jól beszél, egy párt nem lehet áruló. Vissza kell, hogy hívjam, mert kevés lesz az időnk, de nagyon fontos dolog. Áruló egy ember tud lenni. Egy párt nem tud áruló lenni. Egy értékrendet. Az, ebben igaza van, de az nem árulás. Tehát az egy másfajta dolog. Az árulást egy egyén tudja elkövetni. Egy közösség nem tud. Tehát egy ember meg tud csalni egy közösséget. Egy közösség nem tud megcsalni egy embert. Ugyanebben az értelemben. De ha visszahívak, akkor tudjuk ezt folytatni. Én maradok. Természetesen időhatárt vagy 9 óra után is szabok. Tehát itt csak azért nem mereztem a seggem, hogy itt üljek. Mirtul elszakad legény, sörvadva várva, a itt tovább melő. Ne Nem kellene itt úri álmodó, menekül, menekül. Rossz a világ itt, dacos húnyja álmodva vívja a riti csatát. Veri a jövőt, balladat akar. Balladát Homlókod, sárkod, lázas a szemed, sejtünk, beteg és finom a dalod, és akarod még, mindig a babér. akarod, akarod! Dalait, könyvét dobd a tűzbe be, a várva, itt tovább ne ülj csyásért, elszakat legény menet. és 03626, a következő dátum 9 óra 3 perc, aztán 9 óra 12 lesz. 9 óra 3, nagyon közel van az 70 már adí nem telefonálnak a korátszat. 061 489 0999 5367116 még egy percön keresztül ha igen tartanakram. Lázos a szemem. Scheit und Wettergis wie normal És akarunk még Mindig a papert. Akaród, akaród. Ha ikkelnél, doklatív. Üreges fur. Üregjehetitte hegyi zsolt és uh, szó, hogy utána megint hallgattam azt a részt, Beszéltem ami egyébként a... az elsimondnal, említettem Na. neki. De, Na de, jó, hát nagyon jól tudja, hogy a, én megtanultam befogni a pofámat, mert ugye itt nem arról van szó, hogy az ember kotnyeleskedjen. Elmondtam neki, a többit azt meg kell, hogy őrizzem magamnak, hiszen ez én beszélgetés. Volt, Csak Szuper. azt akartam érzékeltetni, hogy nem maradt nyomtalanul amiketünk mi kettőnk beszélgetés. Oké. Okay. No, köszönöm. A, a mai témával kapcsolatban, vagy hát amennyire én legalábbis értem, hogy mi a téma, és ez most egy ilyen zárójeles dolog, hogy lehet, hogy érdemes lenne a, a, a mellett, hogy azt mondja, hogy telefonáljanak a hallgatók, legalább valami támpontot adni, hogy milyen témában várják. hát... A, de a bármi az túl sok. Elnézést, hallalok egy beszélgetést, hát azzal kapcsolatban, ha felmerül bennük valami, de. korábban ezt megoldották. De magának ez egy folyamatos jelen, a hallgatónak meg nem biztos. Én ezt értem, de én ezt 17 éve üzöm, és 17 éven keresztül hát, nem volt gond. Hát most, most sem lehet, az. hogy van. Nem, most, sem most sem lehet, hogy nincs gond. De hát függetlenül lehet, hogy a hallgatónak. Ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. De minden Én nem adok kérdéseket. Ez nem úgy működik, hogy beszélgessünk ja. az erről vagy arról. Van egy konkrét hely, de figyelj, azzal kapcsolatban beszélgetünk, ami az emberek eszébe jut. Ráadásul én nem is vagyok olyan nagyon híve annak, hogy elhangzott beszélgetéseket kivesézzenek, hiszen arra pontosan a beszélgetés szolgál. De hogyha egyébként van reflexió, akkor meghallgatom. De hogy folytatódjon egy beszélgetés immár az interjú alaj nélkül, az elég hülye hat elvégre nem kritikát Jó, írunk, de ez, ez is igaz. Én csak annyit okay, akartam ezt van. mondani, hogy lehet, hogy segítséget adna a hallgatóknak okay. bármilyen. A tekintetben az segítene okay. abban nekik, hogy betelefonáljanak. Okay. Na, a, az áruló, nem áruló témáról jutott nekem az eszembe, hogy lehet, hogy abban van a hiba, és itt most visszacsatolok az elsimonos témára, amit annó veséztünk, hogy lehet, hogy ott van a hiba, hogy olyan dolgokat várunk el egyszerre egy embertől, aki nevezetesen politikus, amiket nem lehet elvárni tőle, pontosan abból kifolyolag, mert politikus. Nem, Tehát, ez hogy de, a, magunkban... de látja a focistár is ugye ez volt, hogy nem, nem, nem, a politikus nem másfajta ember, mint önmegén. De várjon, a focistánál nincs különbségtétel abban, hogy egy focistával beszélget arról, hogy mit főzött vacsorára Nem értett, amit hogy mondok, mondok hogyha a van valaki, aki elmegy egy csapattól, és legközebb annak a csapatnak az otthonában megy, az esete 90%-ában egy meghatározó játékosról van szó, a közönség fütyül. Az illető pedig azzal fejezik ki e, a... De várjon, rossz a példája. Ugyan, miért rossz a példája? Nagyon rossz. Azért rossz, mert focizni. Nagyjából egyféleképpen lehet lábba rúgni a labdát, és be kell rúgni Éppen a... van csak, csak annak rúgulókat, aki korábban az ellenség volt, hogy ebben meg önnek nincs egyáltalán igaza. Ez nem egyszerűen Értem. arról van hogy fociznak, hanem arról van hogy kivel szemben focizik. Értem, de még egyszer, ha meghallgatja, akkor elmondom, hogy mi a, mi a példában a szerintem rossz. Az, hogy addig, amíg focizni egyféleképpen lehet, politikát csinálni meg 26-féleképpen. Nem, a... Várjon, várjon, egy kicsit várjon, kicsit várjon és hogyha mondjuk abból indulok ki, most vegyünk csak egyetlen egy pártot, az MSZP-t mondjuk, hogy az msp nek hányféle irányvonal volt, hányféle útja volt, milyen irányokban exponálta magát az aktuális vezetés, és milyen irányokról mondta azt, hogy ők ezt nem akarják, akkor ehhez képest, ha valaki, mint egyetlen ember azt mondja magában, hogy oké, okay, és ez most nagyon elkanyarodott attól, amit én akarok, akkor, akkor már relativizálódik az a kérdés, hogy esetleg egy másik konglomerátum, egy másik párt, meg lehet, hogy pont az ő kedvének kedves irányba mozdul el. Nem, Tehát... Ez egyáltalán ez... nem így. Ez pontosan De... azt jelenti, hogy minden ember azért válik ki egy közösségből, mert azt gondolja, hogy ott messzebbre tud jutni, mint az először, De bár bár bár. jutott Elnézést. Engem ne akarjon ám mindent. Saját magát ámíthatja. Csak azon gondolkodom, hogy a példa jó és -e ezért nem fejeztem. Igen. Öreget, kilenc előtt voltam. Számomra a példa azért nem jó, hogy egy focista elsősorban a focira esküszik, fel szóval nem a klubra. Tehát számomra az a fontos, hogy ahol focizik, ahonnan kapja a pénzt, a 100 ezer elégig úgy. Ezt majd mondja a fradi szíveseknek, tudja? Hát jó, de a szurkoló köszönik a klubhoz elsősorban a focista a focizni akar. Hát a politikus meg érti, de a politikus meg politizálni. Igen, de számomra a politikus az, az elsősor megidejött ideológiai teológiai alapon egy, egy közösség. Ezek Én ezt pár... értem, de most olyasmikről beszélünk, hogy nem volt se politikus, se focista. Tehát kívülről megítélünk valamit, miközben ők meg másképp látják. Akkor mi van? Én ezt értem, de az ön elvárása a bogárral szemben, ha a bogár nem ilyen elvárás fogalmaz magával, akkor az süketek párbeszéd. Hm. Jó, akkor ez nem csak. Valószínűleg metodikailag az egy fontos kérdés, hogy az ember kiválik, vagy megválja azt, amit kizárják. Mondván, hogy az ő elköteleződése a politikai egységem, ugye ez a focira tényleg nem áll ebben, a, ebben az esetben, hát a fociban abban az esetben áll, hogy eladó listára teszik. De. de... Egy focista nem is tud annyira önálló lenni, mert ő ugye a csapatával való szembenállását alapvetően egy módon tudná bebizonyítani. Hogy nem ért egyet azzal, ami zajlik, és ugyanakkor mégse hagyja el a csapatát. Mi lenne ez? Berakják a csapatba, és mit tesz? 061 489 099 amit egyébként a politikus játszik könnyedséggel meg tud tenni. Mi ez? Mit kéne tenni a pályán? Ne felejtsék, hogy 12-én, tehát mához egy héten nagyon messziről jött ember lesz az akváriumklub volt lokájában, a belépés díjtalan, ebben az évben utoljára, minden műsor, kísérleti műsor, minden adás, utolsó adás. Tehát aki most nem jön, <coughs> a és a többet nem fog tudni eljönni. Mit kéne tenni ez a labdarúgbónak a pályán? Jó reggelt. Jó reggelt, én szigetvári Viktor vagyok. Szívedesen. Bocsánat. Őszintén én, én most kicsit izéleszek, mert csak bekapcsoltalak. Én a csontoshoz mondhatok egy mondatot, mert Kettőt én akkor is. kapcsoltam ki a rádiót. Mert, is. Mert én pont hajnalban írtam egy Facebook posztot. Én est, nem láttam napközben a halál hírét tegnap, és uh, elég ellenmondásos ember volt, világot választanak el, Nagyon. de én nekem többször volt még a... Szerintem a hírtévében, a régi hírtévében, ha ez a jelző, Igen, érthető, te, te jelző beszél, érthető, beszélgetni vele, és ö, abba kapaszkodnék csak, és amit vel egyébként egyetértek abban is, amit ebben a tárgyban elsimó mondott, hogy egy a saját érzékenységét, akár szenzibilitás értelemben is érzékenységét ilyen, Urán leplező férfi volt, mert egyébként lezett vele nagyon normálisan is. Értékelni téged, Azt írtad, kevés dologban értettem egyet vele, ellentmondásos embernek tartom, de méltó vitapartner és érzékeny megfigyelő volt. Tegnap késő este láttam, hogy meghalt, miközben világok választottak el bennünket, érdekelt meggyőződés és a gondolkodás. A nyugodjék békében. Így. Sajnálom, hogy nem tegnap akartam ki őszinte, csak egyszerűen nem, nem, nem került elém a hír. Én nem is tudtam, hogy beteg, bár egy jó pár éve ugye eltűnt ebből a prontharcosságából a, a... Egy a, hozzá közel álló ember azt mondta, hogy ugyanban a betegségben szenvedett, mint Antall József. Szegény. Csak az azt akarom mondani, hogy, hogy tényleg ő benne az volt. Én, én, én vitatkoztam, jártam be Csermelytétterrel is vitatkozni, meg másokkal is. gulyás, gulyás hogy hívják azt a... Azt hívják, is jobba volt. Tehát ilyen De más le? típusú jobb volt. De Gúlyás beszélt? Oh, beszélsz? Gúlyás István, igen, igen, igen, bocsánat, nem tudott a szemben a neve. Na, hogy, hogy ő egy, ő egy, más típus volt, egy egy, egy, később értettem meg, hogy ő egy ilyen szerkesztő ember. Ezt nekem valaki még pár éve mondta, és akkor megnéztem egy-két dolgát, amit szerkesztett, látszott benne a tisztességes munka, a kézi ami amihez kell érteni, hogy mi van ott, és miközben tényleg nagyon nem értettünk egyet soha semmiben. Csak ezt akartam mondani, hogy nyugodjék békében, mert... mert, mert, mert, mert Egyrészt köszönöm, másrészt tegnap valaki említett téged, azt adáson kívül elmesélem, egy türelmet kérek. Igen Hop dit hop dit hop dit hop dit hop dit hop A hop dit hop dit hop dit hop dit Tudják, Hegyi Zsoltnak ez a válaszom Nehogy már én meghatározzam, hogy valaki mivel kapcsolatban telefonál Tudják, reggel elmaséltem valakinek üzenve Aki ezzel a műsorral úgy tart kapcsolatot, hogy közben közvetlenül soha nem veszi fel bele a kapcsolatot Hogy... Ez egy milyen magas hűfokon készülő műsor, hogy érzelmileg hát mikor telefonált ide be utoljára valaki azzal, hogy tegnap lányom született, vagy hogy tegnap rosszul lett az anyám, és sír, mert rossz kedvű és nem, nem segítséget vár tőle, mint adott esetben egy hozzátartozónak tartozónak meg az ember, csak megosztja a gondját. De ugyanis volt már, hogy valaki azt mondta, hogy mit kell ilyenkor tenni. Én nem vagyok az önök barátja, és önök se az én barátaim, mi nem vagyunk egy család. Egy virtuális közösség vagyunk. Egy virtuális közösségben az emberek arról beszélgetnek, ami az eszükbe jut, és utána azt szóvá teszik. Ha ezt nem teszik, akkor okoskodnak. Okoskodókkal nem beszélgetek. Ha én vagyok az okoskodó, önök velem se beszélgetnek. De az előző példa mutatja, arról beszélgetünk, ami önöket foglalkoztatja, mint hogy arról szól a műsor, ami engem foglalkoztat. Ha nem foglalkoztatna semmi, nem lenne kejfejöncsé. Ez a titok nyitja. 061-489-0999-0636771161 Nem az a kérdés, hogy a labdarúgós példa megáll-e vagy sem, hanem hogy mit gondolunk az árulásról És amit az illető úr mondott még a 9 órás hírek előtt, hogy valaki a mandátumát megtartja, miközben listán kapta, és nem adja vissza ott az a közvélemény, amelyik ezt elfogadja, az rohadjon meg. Jó reggel. Jó reggelt itt a hegyi. A... Nem, nem szeretném folytatni elnézést, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Legközelebb, igen, most nem. Tehát elnézést kérek, nem. Köszönöm szépen, még egyszer ez csak a mai napra vonatkozik. És hogy maga az egész mivel kapcsolatos, az nem egyszerűen az én helykeresésemmel kapcsolatos, mert az önmagában nem lenne elég, hanem a helykereséssel párhuzamosan különböző üzenetek leadásával, amely üzenetekről azt feltételezem, hogy azoknak valami társadalmi értéke van, vagy éppen nincs, és ebben kapcsolatban aztán kialakul valami konverzáció. Nem vagyunk barátok, nem képezünk egy közösséget, de annyiban közösséget képezünk, amennyiben egy iskolába járunk, egy országnak a levegőjét szívjuk. Ebből a szempontból a Fidesz és az MSZP ugyanígy a közösség része. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én, Én nem hallottam még, srácok! Mag... Halló! Valószínűleg le kéne hallgítani a rádióját, mert saját magát hallja vissza. Valószínűleg le kéne hallgítani a rádióját, mert saját magát hallja vissza. Jó, most lehallgítani. Eddig, jó. Eddig jól alakult, figyelek. Igen. Csak azért telefonálok, mert most, amit, amiről az utóbbi mondataiban beszélt, én ahhoz szeretném azt mondani, hogy ezzel a stílussal, ahogy maga az emberekhez beszél, mégis mit gondolja, hogy valaki a bánata miatt, mert valaki milyen meghalt, pont magát fogja fölhívni. Én életemben másodszor véletlenül hallgatom most magát, nem is tudom, hogy kicsoda. Egyszer hosszabb is ideig is. hallgattam, akkor azt gondoltam, hogy Úristen, ne csodálkozzon, hogy nem hívogatják magát, mert abban a stílusban, ahogy maga az emberekhez beszél, az egyszerűen vérlázító. Nem tudom, hogy ki maga, azt se tudom, hogy milyen rádió, véletlenül tévedtem ide. De azt a, a bunkorságot, amit maga elnézést. megenged magának, csak ezt akartam mondani, hogy vegye már tudomásul, hogy nem kíváncsi senki magára akkor, és ne csodálkozzon, hogy. Csak tartogatja a telefont, és nem csak, telefonál csak, senki. Csak Minden a... jót magának. Uh -huh, magának kevésbé. Ha ez itt most egy felvételi lenne arra, hogy az ember bekerülhet -e a médiába, vagy sem, akkor azt mondanak, hogy welcome ha önmagában annyira felkelti valakinek az érdeklődését, az ember egy, egy ilyen telefont vált ki vele, beleértve, hogy maga a stílus, ahogy én egyébként emberekkel beszélgetek, az nem ilyen. Akkor, amikor valami butasággal találkozom, ami persze szerintem butaság, vagy akkor, amikor uh, valaki nem hagyja a véletlenül soha sincsen. Tehát én nem abstart uh, uh, beszélgetek valakivel úgy, mint ahogy ez a hölgy most én megítélt az itt de legyen neki igaza. 17 éve működik ez a műsor, azért az valaminek a bizonyítéka. Beleért, vagy másodszor hallgatt el, másodszor telefonhállt be. Beleért, hogy nem olyan, mint a vitrai, köszön azt hogy ő sohasem néz televízió műsor, de mindig mindenről tudott. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Csatlakozunk az első szólóhoz. A különbség az, hogy én évek óta hallgatom magát. Hát gyönyörűen beszél, a Navracsics, a udvarjas, a Simonnal, gyönyörűen udvarjas, de Mákos Pitén kapja be, meg az ilyen hasonló szavak. Megmondaná, hogy ezeket az eseteket, amiket ön itt felhord, azokat a szituációban mondtam? Igen. Éli adásban. Éli adásban, de kinek? Betelefonálok. De, de el tudja azt mond, mondani, hogy mi váltott ez ki belőlem? Mondjuk a mákospitérnek már nem nagyon emlegeti. De ön kapja be hát a mákospitérmet egyébként. Ön nyugodtan, tehát főzök otthon, vagy sütök egy pitét és kapja be. Ahányszor ilyen reflexió volt, annak mindig megvolt a magyarázata. Mindig. A stílusommal akkor kezdtek el foglalkozni az emberek, amikor a mondandómmal érdemben nem tudtak mit kezdeni. Mondott volna bármit a műsorral kapcsolatban, már is nem került volna szóba a Mácos Péte. Ez itt most, ami zajlik, ez pótcselekvés. Ez egy olyan B-közép elnézést, amelyet nem érdekel a meccs. Háttal vannak neki apropót szolgáltat olyan folyamataikhoz, amik körülbelül el tudok képzelni, de nagy érdeklődést nem mutatok iránt. Ez egy intellektuális műsor, amit ők folytatnak, annak nincs sok köze az intellektushoz. Ha elszolgáltatok apropót, ám rajta, de a pornófilmek résztvevői se tudják azt, hogy egyébként az ő produkciójukat látva mások mit csinálnak a tévé előtt, beleért, vagy nem is biztos, hogy érdeklődnének ez iránt. elnézést a korhatáros hasonlatért. Felajánlottam, hogy beszélgessünk, és látják ez lett belőle. értem. Érdemben, árulásügyben, bármi ügyben, csontos jelensügyben, nem tudom, honnan tudjam. Az emberek nem úgy beszélgetnek, hogy felajánlanak témákat. Ez nem egy klubrádiós betelefonáló műsor. Nincsenek témák. 061-489-0999 és 06 először. Ráadásul ma reggel pontosan elmeséltem a Honpola kapcsán és a versvonat kapcsán azt, amit itt most a műsor végén pontosan bizonyítanak azok az emberek, akik egyáltalán nem értették meg azt, amit mondtam. Öneket kívánom a tiszteleteli Kérem nyítson ki, hogyha rosszul értem a dolgot. Ezt a Demeter már, tehát, hogy azt mondjuk rá, hogy ő áruló. És akkor a, az LMP mi nem mondja ugyanezt, hogyha te elárultad az MSP, el fogsz árulni bennünket is. Ez egy nagyon jó, látja, ez nagyon-nagyon jó kérdés. Én ezt ugye tegnap jutott először eszembe, amikor Poás Tamással beszélgettem, hogy azért én megnézném, hogy él házas életet, nem szexuális házas életet a novák Dúró Dóra pár. Igen, igen, az is jó. Tehát, hogy igen. ők hogyan tudnak gyereket nevelni? Hogyan tudnak létezni a számú rejtély? De, nagyon, de egészen pontos, amit ön mond. Egészen pontos. Mert Hozzátéve, vagy óvattal kell vele bánni, mert ugye az ön példáját figyelembe véve, aki egyszer elvált, és valakihez feleségül megy, vagy férhez megy, vagy nem tudom, mit csinál, ott azt lehet mondani, hogy aki egyszer, de az, amiről ön beszél, az ugye éppen a pártéletből adódóan nem azonos ezzel, tehát nem önmagában azzal van probléma. Tehát például az ágytól-asztaltól való elvállás nem történt meg. Demeter Márta ott van a parlamentben MSZP-s mandátummal. És az Most az van. LMP, amely egyébként magasztos eszméket val, belejött, hogy Zungár Péterrel már rúgott egy akkora öngolt, hogy a háló kiszakadt. Most felrak a hetedik helyre, a nyolcadikra, de az első tízbe olyat, aki ma visszaél adnak a pártnak a bizalmával, amelynek a pártja. Tehát én azt mondanám, tudja, mit mondanék én, Szél Bernadett? Azt mondanám, oké, okay, legyél te itt nálunk, de add vissza a mandátumodat. Mert az... hát erről van. Hát persze. Hát, ha minden, minden párt így csinálna, akkor nem lennének ilyenek. Hát ez, ez, ez de az a kérdés, tökéletesen beszél, hogy ezt a szélbernadát miért nem mondta? Hát Mert valószínűleg, is itt csak találgathatunk. Mert akkor a, Be, a Demeter márta azt mondta, hogy akkor miből fizetem ki a lakbéremet, ti majd adtok nekem annyi pénzt csak arra az időre, amíg a választások lesz, hiszen arra ígéretet nem tudtok adni, hogy engem megválasztanak. És itt Igen. olyan mély rétegekbe kerül az LMP, ami ami megbocsájthatatlan. Így van. hát De töké... Töké... Szépen, De hogy... Tökéletes az, amit mondott. Tökéletes. Igaza van. Akkor hallgatom tovább. De figyel, ne töltött egy függővé. Annak is igaza volt, aki ugye betelefonált azzal, hogy nem adta vissza mandátumát, a másik pedig az LMP. Igen. Jó reggelt. Szia, Bertőzs, ott vagyok. Szia, édesem. Nekem az jutott eszembe közben, és ha az előző betelefonálról is reflektálok ezzel, azt kérdeztetek egymástól, hogy miért engedi meg ezt az msp t Tehát miért nem számít az msp arra, hogy nála is állul ez az ember? Hát euh, amiről még nem, ami még nem merült ma fel, hogy hát ez, ez, ezt a dolgot a törvények lehetővé teszik. Tehát az MSP tudja, hogy ez benne van a pakliban, alig, hanem minden politikai párt tudja, és minden politikai szereplő tudja, és hogy miért nem számít ez náluk árulásnak? És egyébként a választók körében sem számít árulásnak. Mert azért amit, mégiscsak, amit törvényes, az előbb-utóbb uh, erkölcsössé is válik a nép szemében. Nem, ebben, ebben nincs igazat. Tehát az, hogy ettől ez erkölcsössé válna, amit a Demeter már Ami tajátok ki magam, de előbb-utóbb hozzászoktatják az embereket, hogy ez még belefér a, az etika Bakliába. De nem, nem Zsolt, nincs igazat, hiszen pontosan ez az... Figyelj, lenne. Figej, magasra kell az ingerküszöb. Azt mondja valaki... Igen, ez így Igen, ez... pontosabb kifejezés. Igen, attól még mindenki tudja. Uh -huh. De, a... de csak az van, hogy egyébként nem az az egy, ez nem az, az egyetlen dolog, amit a... A törvény szentesít nálunk, és pontosan tudjuk róla, hogy disznóság. Abszolút, ebben neked nem is fogja, miért, miért nem változtatni? Változtassák meg a törvényt. Ne lehessen a mandátumot megtartani ilyen esetben. Nagyon, jól, be, nagyon jól beszélsz, de ebben nincs igazad. De tudjuk egyébként, száz esetről tudjuk de nem, még, de Zsolt, hogy miért ugyanez a szóval. helyzet, és nem változtatják a nem, nem, nem, azért nincs igazad, mert az erkölcs az nem törvények mentén létezik. Az, amit te mondasz, de várj amit te mondasz, az azt jelenteni, hogy aki egyszer megházasodott, az nem válhat el. Ez nem Oké, okay, nem. Az, az előző esetben azt mondom, hogy oké, okay, belátom, nem volt igazam, rossz volt a hasonlat. De abban a tekintetben igazam lehet, hogy a törvény igenis próbáljon meg igazodni az etikához. Igazad van, de nem lehet minden egyes történethez törvényt rakni. Tehát az, hogy az emberek nem milyen per, e belső erkölcsi értékrenddel rendelkeznek, azt azért mindenki Abszolút, maga felel. világos. Abszolút. Na, de hát a törvényeket is ugyanazokat az emberek hozzák, akik rendelkeznek ezzel az etikai érzékkel Az Nagyon jól hozza. az etikai, érz... etikai érzés sokkal több törvényt tartalmaz, mint amit egyébként a parlament de... meg tud hozni. Oké, okay, de egyébként ebben az egy esetben egyszerű lenne a helyzet, nem? Hát csináljuk úgy a törvényt, hogy először a mandátumot de... átvinni egy de... másik párba ez... is kész. De nem is viszi át. Nem viszi át. Annyiban, annyiban igazad van, hogy egyébként lehetséges, hogy de facto megteszi, de de júre nem vitte át. Tehát ettől nem lett több mandátuma az LNP-nek a parlamentben. De nem lehet ja, ilyen, jaj, szabály, ja, ilyen szabályt, okay. nem lehet, ilyen szabályt nem lehet hozni, mert nem lehet minden egyes... Uh, tehát ne, van, van számtalan dolog, ami szabályozhatatlan. Az egy fontos kérdés, hogy az embernek az erkölcsi érzéke hogyan romlik, meg hogyan hmm. változik. De most erről hát beszélgettünk. Azért. Erről beszéltünk. Én értem, hogy Hegyi Zsolt berzenkedik, és nem alattvalókat nevelek, csak tapasztalja azt, ami itt zajlik. Nevelem küzdjenek, magukkal küzdjenek, én is magammal küzdök, és nem önökkel. Az mennyire egyszerű lenne, hogyha mindenre lenne törvény, de hál' Istennek nincs mindenre törvény. Jó reggelt! Jó reggelt, biztos nagyon tudatlan vagyok, Elnézést de ki ne? ez a hegyi zsolt, aki többször is be tud telefonálni? Nem tudott többször be telefonálni, mint tapasztalhatta. Hegyi zsolt egyszer beszélt, és amikor másodszor be telefonáltak, azt mondtam neki, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék vele beszélgetni, de pont az ellenkezője történt annak, mint amit ön mondott. És akkor azt is megkérdezhetik, hogy milyen konglomerátum az ATV, amely a lobogóján viszi Demeter Mártat. Milyen értékrendet képvisel? 06148909999 és 0636771161, márhoz egy hétre nagyon messzére jött ember lesz, az Aquarium club volt lokáljában, Filippóval, Bakács, a önökkel is velem. Most fél tíz van, az pont 1293, 06148909999 és 0636771161 másodszor. 1, 9, 0 hat egy, és 7 7 1 1 1. senki többet. Akkor elköszönök. Aki műsoron kívül szeretne velem kapcsolat tartani, kapcsolatot tartani, döröpontfialajanoskukatz.com. Önök egy kísérleti műsort hallottak, melynek elkészítésére a Civil rádió biztosított lehetőséget és pogányeldem jó voltából került az éterbe, meg meg annyi bonyolult berendezés révén. Ez a kísérleti műsor folytatódik holnap is, hogyha nem ez volt az utolsó adás. Dörröpont gmail.com Azt írta valaki, Gorki az árló más fordításban lószúnyog. Ha megvan, és még nem olvastad Ted meg egyébként az esetenkénti hallgatói zörei mellett is, talán ez volt a legjobb adás, amit hallgattam tőled, sokat tanultam, köszönet írja xy aki férfi. Szabó Gábor pedig azt írja a Magyarországi média szintjét mutatja az, hogy önnek ilyen régóta lehet rádiónicsorra, úgyhogy magyarul beszélő embereket nem ért meg. Én átlátok magánfialául. Tudom, hogy nagyon jól érti, mire cílozgatnak a hallgatók, persze azért játsz hogy nem érti, mert akkor válaszolnia kellett, azt meg ugye nem akarja, mert kínos lenne kinyagni az igazságot, a hallgatók ugyanis nem az kifogások, hogy milyen stílusban beszélnek a hallgatókkal, hanem azt, hogy a pénzes beszélgető partnereivel miért nem beszélít soha pénzes beszélgető partnerei mint El Simon, Gyurcsáj, Ferenc. Uh -huh. Ugye őket említették itt a mai műsorban. Ők nem verik jönnél a biztosítékot, amikor össze-vissza beszélnek, vagy épp hazudoznak, ja, hogy tőlük jön a pénz. <tosz> <tosz> Mondja ezt azt követően, hogy elmeséltem a reggeli versfonatos példát a honpoláról, a versvonatról és a bácskairól. És egyben tudja, hogy a hallgatók miről beszélnek, tehát ő mindjárt azonosságot vállal belük, miközben ők nem mondták azt, amit ő mondott. De hajra Hozzátéve, hogy most már talán hosszabb időt töltöttem el a kereskedelminek, vagy kereskedelmi médiában, mint a közszolgálatban, de előtte a közszolgálatban mégiscsak eltöltöttem 15 évet. A szabor miben magyarázott. Egy nagy különbség van a régi fiala és a mostani között. Bennem az indulat most teljes mértékben hátraszorul akkor, amikor most bárkivel beszélgetek, vagy fogalmazom meg a mondataimat. Képes vagyok arra, amire korábban nem, hogy egyes beszélgetésnél lezárom azt, ami van, és csak akkor viszem át annak az indulati töbletét, ha az a következő beszélgetésben hasznos. Nem büntetek másokat azért, mert az előző hallgató valamiért kihozott a sodromból. Megtanultam az érzelmeimmel bánni. Ezt valószínűleg sokan nem így látják. Én ezt is önöknek köszönhetem, és a médiának hála is köszönök. Mire meghalok, szinte tökéletes leszek. Bárki, bármivel kapcsolatban, de bármivel kapcsolatban, fogalmam sincs. Csak lehetőség szerint ve ve velem bívjanak, mert ez teljesen felösleges. Én sem vívok önökkel. <coughs> Helyszor köszöntem el, és hogy mindig itt ülök. Hazi, izé, szüntessük meg ezt a csendet, árnám, tegyébe valamit legfeljebb a telefonálnak, még vissza de erre, már nem lesz sok idő. Döröpont, fialajános kuka, gmail.com